And the academy award for best picture. You're awesome. Come on. La La Land. För er som är intresserade så är alltså det här munväder. Kinematocastum-typ. Mm. Och vi ska prata om Oscarsgalan 2018, den, vad är det, 89 -de 90 90, -onde. 90 -onde till och med, mm. vilket är jubileum, mm. typ nästan, kanske, ja, jag är i dessa inte. tider, <laughs> om man säger så. Jag, jag, jag, jag, jag känner ju folk på jobbet som är äldre än, än Oscarsgalan då, mm. så det är inte så märkvärdigt ännu faktiskt. Nej. De kommer kommer tillbaka när det har varit 500 Ja, precis, 500 Oscars mm. Då jävlar Med oss är jag, jag, jag är ju Henrik Som jag tror de flesta förhoppningsvis återkommande lyssnarna vet För er nya som lyssnade så är jag Henrik Och den andra ni hör är Tim Ja, det är min röst Där var han ja, precis där var han Och med mm. oss har vi också The one and only Niklas Tält från Rosenkvist och Podd N Ja, den finns ett tag till Den finns ett tag till Hej Niklas, välkommen till yes. Munvärde Välkommen åter till Munvärde Ska jag säga mm. Nu sa du Munvärde först det var kinematokasten Ja okej, okay. men Munvärlden är ju vår sponsor så att säga Vilket är oss själva igen så, ja. Jag var ju faktiskt med och startade Munvärlden när det begav sig du. Det var du faktiskt Och sen likt, likt den femte biten så hoppade du av mm. Jag Innan, innan storage-tiden <laughs> <laughs> jag, var, jag var det där skivföretaget som tackade nej till Beatles däck, vad fan det var. Mm. Du var Fox när de vägrade George Lucas franchise-rättigheter. Eller nej, när de gav George Lucas franchise-rättigheter. Eller kan Universal när de sa nej till Star Wars. Ja, precis. Vad? Ja, hur, hur känns det, Niklas? Ska vi prata om det här? <laughs> Nej, no, det ska kan, vi inte. Vi kan ha en session. <laughs> ja, vi kan ju ha det. Mm. <laughs> Extra materialet sen. Mm. Nej, eh. Du är välkommen i alla fall Vi ska som sagt prata om Oscarsgalan mm. Vi har ett, ett, ett helt gäng Talking points Och om ni som kanske lyssnat på våra Tidigare inspelningar vet att Det kommer bli en, en lång Stund det här mm. Mycket prat Mycket snack, det är svårt att hålla sig kort Ja, ah, det eh, kan men... ju så att det kommer i flera vi... avsnitt Det eh, här är ju första delen Precis vi... Det här är första delen, ja. Vi delar upp det mm. och det. Och eh, vi ska ju försöka hålla oss to the point så mycket som möjligt. Det är omöjligt omöjligt. Jag tror vi är väl typ <laughs> alltid minst över tre timmar på de här skassade Formatet, ska formatet uppmuntrar... Ja, det är formatet så många, och det är så många uppmuntrar inte riktigt. Precis. Mm. Det uppmuntrar inte riktigt för att man ska hålla sig kort. Mm. Så... Nej. Så det är kanske bäst vi kör igång Hur är förväntningarna hos er två? Mm. Ja alltså Det är ju Oskarsgalan och det är alltså galet generellt eh, Är ju lite sådär så För min del så, så jag gör det för att jag inte ska bli helt utbränd på det Och det är precis med det öronäppiga är det Så kollar jag bara på två galor eh, I alla fall mm. filmgalor så kollar jag bara på två om året Det är det Baftan eh, Och sen då som är två veckor senare Ofta, jag tror det alltid är två veckor senare eh, Mm Eh, och det är precis liksom det som fungerar ska Oskarskadan är ju bestående. Även om man sitter uppe hela natten Försöker hålla sig vaken med Tivertse eh, energidrycker Eller vad man nu födrar Eller kaffe, koffein och, eh, jag tror jag, och kaffe jag, jag tror jag, vad var det jag? Oh, jag åt någonting eh, typ tio för någonting åt, jag tror det för roska Bubblade i magen mycket efteråt, förstår jag. Nej, nej, nej, nej. Jag jobbade ju, jag jobbade ju faktiskt, eh, kommer jag ihåg, fram till midnatt när jag kom hem. Så hade jag köpt en pizza, vet jag, som jag värmde. Mm. Ja, ja. Mm, det gjorde jag, det kommer ihåg. Ja, det är, ja du, du, du är definitivt inte som de här som tar fram ostbrickor och champagne och lite sådär och Jag vet inte vad man tycker om vad göra De här, här. klyschiga, fabulous Oscars-party-människorna Mm, alltså jag har aldrig varit till ett Oscars-party så... Nej, inte jag heller faktiskt Det <laughs> blir man som yeah. sitter där själv Hukad över en skärm I mitt tillfälle för att, för att Oskaskalan går på en väldigt restriktiv kanal Som kräver att man eh, Skriver upp sig på ett abonnemang i tre månader Om man bara vill kolla, man bara vill kolla En kväll och vill kolla på Oskaskalan. Så jag sitter och liksom ah. desperat och Försöker leta upp en full stream eh, Som streamar ABC då Ja Ehm ja. <laughs> um, så det är ungefär så som, som mina kvällböcker ser ut. Jag kommer vara något år där jag att Jag missade att det är en timme eller en och en halv timme av galan och det. Det var inte så mycket jag hade missat i och för sig då. Nej, <skratt> nej. Mm. <skratt> Men så ser det ut för mig. Så ser det ut för dig. Mm. Niklas, hur är dina förväntningar? <skratt> <skratt> det där var en väldigt kul fråga. Jag har inga förväntningar alls. Jag kommer inte se galan. <skratt> <skratt> Yes. Jag kommer inte bry mig så mycket över resultatet Nej Typ så ja, Du läser rubrikerna efteråt Kanske Ja men ens det Om ja, ens det De Nej, du men... scrollar förbi i flödet Nej men så. det är väl sen man har en Alltså Jag kollar så pass i få Av dessa filmer mm. eh, Som vi ska diskutera Mm. Så att, eh, det, jag vet inte om de kommer vinna Och många av dem jag har sett Kanske är i mindre betydelsefulla kategorier Jag vet inte Men mm. eh, nej, jag håller koll Vi mm. får se om Ruben vinner Jag gillar Ruben mm. eh, Så. Jag har inte sett ja. filmen dock Men jag gillar Ruben Fair enough Nästan kan vi kan mm. ju prata om det sen mm. <laughs> Ja eh, eh, Årets svärd eh, Jimmy Kimmel igen <laughs> Trots jag, eh, förra året eh, som, ja. som, som, Och hans skämt där på slutet Som att eh, jag, kommer inte, jag kommer inte Att hö hösta det här igen Ni, ni slipper mig nästa år <laughs> För det var ju en väldigt dramatisk Slut på Som livade upp stämningen en del När man satt där och... Ja, felfilm prat... vann mm. Ver... Verkligen, alltså vill har inte var det fel film som vann Ja Det var inte bara som man inte höll med den här gången Så var det verkligen det mm, Precis mm. Den numera legendariska Du vet Sorry Moonlight Best Picture, Moonlight som producenten för La La Land <skratt> riktade även nu på ja. vår video eh, och sen eh, tog upp han, han gjorde en så väldigt bra jobb att han, han liksom, styrde upp situationen lite där, det var väldigt rörigt så han ja. styrde upp och sa så här och skickade vidare och stod med glädje och räckte över den till Moonlight och, eh. vilket är bra jobbat mm. classy det var det Visst, ja. man kan ju inte undvika att se hans besvikelse När han väl ins insåg det Men eh, han förstår ändå så att Det är sån där toskan Så det ja. ska vara rätt Och han, som alla andra tyckte att Mulan inte var en väldigt bra film Så eh, jag mig själv Så ja. Inklusive mig själv också. Mm. Men Jimmy Kimmel, då igen. Eh, är det något. Är det en svärt att kommentera? Mm, yeah. alltså. vi, har, får vi, vi får min tweet i år igen, antar jag. Det är ju hans. Mm. Det är hans största paradnummer. Eh, mm. Så vitt jag vet i alla fall. Ja, vi slipper eh. i alla fall Jimmy Fallon så. <laughs> ja. ja, just det. <laughs> Ja, Blandar det. jag ihop Jimmy Fallon och Jimmy Kimmel nu ja, Min tweet säger är Jimmy Kimmel uh, Är det där? Ja Okej ja. Okej. Okay. Okay. Så, ja, så. Det gjorde han ju påskarskadan förra året ja, I mig. Ja. my I man gjorde en slags, en slags version av min tweet ja, um, ja. Just för att det är, många, det är dels också att kändisarna själva Tycker att det är en kul grej Så Mm uh, det blir nog återkommande Men jag gillar min tweet Så jag tycker det är kul att ha med mm. det, så jag, tycker, alltså, jag, alltså, jag tyckte också att Jimmy Kim gjorde, gjorde ett, gjorde ett hyfsat jobb eh, Förra året Det var ingenting som du vet som att bara, Åh fan vad fantastiskt kan vara eh. Nej men han är lagom Han är som Billy Crystal han... som gjort det där Typ fler gånger mm. än någon annan Han är, han är lagom helt jag, enkelt Jag, jag, jag tycker om man ska säga en <laughs> sak så Jimmy Kim har lite också den här lite Lite du heter rough around the edges grejen. Han säger en del saker som är lite, väldigt lite, lite så här, svingande mm. lite. och det, är, det, det kan jag gilla lite. Det är lite mer känns inte så uppsylt han han höftade en del saker. Det gjorde han också under påskaskalan. Saker som mm. kommer rent bara spontant. Jag bland annat mm. hur han. Men hur han sa just för det här misstaget, och det var ju eh, precis samma sak där när han skämtade bort lite sådär. Mm. Men ja Jimmy Kimmel, det är hyfsat ja. vi, vi köper det, mm. Kan vi säga, kanske Niklas, någon åsikt? Något? Alltså Jag såg inte Galan i fjol mm. Men av dem ni nämnde Så är Jimmy Kimmel Mer intressant än Jimmy Fallon mm. Jimmy Fallon är ganska tråkig Mm. Det är många som är väldigt tråkiga <skratt> Ja, oerhörtligen jag, jag vet att jag någon gång Satt och tänkte på just det Och så tänkte jag det hade varit kul om Chelsea Handler Hade programlätt Oscarsgalan Men det blev det inte hända Det hade varit kul mm, Alltså nu om Nu är Jimmy Kimmer ganska tidigt Eller att i alla fall innan en del saker blossade upp och jag tror att valet hade varit Lite annorlunda om de hade tagit det här valet Senare mm. Mm, Men jag tänker att fans på 2 Och sånt där, inte för att Jimmy Kim är ett kontroversiellt val Jag tror däremot att det hade påverkat Lite eh, vad de hade, Hur de hade valt att eh, Lägga upp den här galen Det kommer ju eh, Påverka det på andra sätt mm. Vad helt han ledde Golden Globe Han är ju ganska kul jag såg inte Golden Globes faktiskt Så jag har ingen aning ja, Skit i På det Ska vi googla lite snabbt här ja, ja, ja, det. Ja. Jag det. han rädde Golden Globes Seth Meyers cool. Det hade väl kul mm. om han hade det Oscars mm, mm, mm. Han verkar hyres mm, mm, mm. Mm. Säger Tim Nu var det just det, Seth Meyers Ja mm. Jag, jag, ja ja nu hoppats på John Oliver såfata ja, ja. inte det är jag. hans gig nej ja, det <laughs> vet jag, jag det, det, det skulle jag det tror jag, också. jag skulle inte förvåna mig om man får jobbet också något år. någon miss. gång, någon gång ja. det tror jag han, han är en sån där som ligger på listan tror jag och, och simmar mm. men jag tror han har varit perfekt för han, kan, han kan också sätta väldigt sylvassa kommentarer också i, med med en ordentlig skopa ironi och glimten i ögat kan man också göra ja, han, han, ja, Jag tror han hade passat bra i de här tiderna också eh, Han fick ju till, han fick till och med Men var det nu han fick Nästan att sveta och bli lite sur Men var bara Dustin Hoffman Som han hade ifrågasatt på någon På någon panel eller vad det var Och börjat fråga om hans Det eh, kan, han, kan ha varit det Jag, mm. jag, jag, jag känner igen Hoffman. Han hade jag faktiskt känner. börjat ifrågasätta <laughs> Dustin, Hoffman och det, ja, Dustin Hoffman Det här är gammalt Eller vad det var han hade svarat med John Oliver, många tyckte det var opassande i sammanhanget när jag plockat upp det så det var ganska relevant han det var en inte såhär hängande det var ju som ett amortlöst svärd jag kunde inte låta bli att fråga om den när den liksom hängde över situationen Så ja, men det finns ju också vad heter hon som också leder någon här politisk talkshow Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja Jag tänker du? Jag, ja, namnet underslipper mig nu Det är en av de här Många efteraparna Kan man väl säga Av uh, the, de, vad heter, uh, the Daily Show Men uh, jag kommer inte ihåg Vad hon heter Är det här nu? som är förbi du tänker på kanske? Mm. Eller nej? Nej <skratt> uh, Det är det inte hon är lite... Det hade varit kul om du så på kul. Nej, jag tänkte på en interview Ja, <laughs> just det Eller Rachel Ray <laughs> Någon sån där alltså, alltså, se, Nej, som jag... förbi. Hon, hon i alla fall vet jag ju, Har ju varit lite Lite svärd också, lite kul Och ändå så kan slänga ut en, en del Fräcka eh, Lite mer ganska raka mm. Pikar eh, Ja men... Jag, jag, jag, jag kommer inte ihåg nu faktiskt, men mm. vad hon heter, för jag har inte sett så mycket av hennes talk show, men det, det, mm. anyway. Det är inte Ellen i alla fall mm. Nej, det var <laughs> men ju så nej, kul när Ellen var där uh, Ja, eller hur Nu mm. snackar vi publikfjäska alltså, Men det är ju där hon är bäst på antar jag så det är... Var det hon som gjorde den där Selfien som tydligen ja. skulle vara Jättekul att kändisar bjuder på sig själva Ja, precis Och beställer pizza till mm. <laughs> Till alla mm. Right. Ja. Vem, vem var det som beställde kakor hade Girl Scouts som gick runt och sålde kakor? Det var Jimmy Kimmel, var det var inte det förra det året. Det var Jimmy Kimmel, va? Jag tror det. Okej, okay, det var väl lite sådär. <laughs> <laughs> du har ju pengar, du borde ha råd och du borde inte snåla med pengarna. Justin ja, just Timberlake eller vad det var han sa. Nej, ja, just det. Tja, att han sa det till honom. Han, och, Justin är Timberlake verkar ju rätt soft och de inte liksom kastat eller tryckt upp en kaka i ansiktet på Justin Timberlake så att han lämnar lokalen, gråtandes wow det var det, det, det finns stoffer samtal om det också här hör jag men vi ska, Tim, du, vi ska gå vidare där för Tim du var inne och nosade lite på MeToo mm. där förut, det har ju varit mycket kontroverser i Hollywood och Uh, så har det sprungit upp Time's Up mm. vilket vi fick den svenska motsvarigheten, typ tystnadtagning <laughs> här de, de ska alltid De är snabba med att hitta på finurliga namn <laughs> du, mm. Alltså passande det är i sammanhanget Kan ja, ju diskuteras alltså det, kanske alltså det, men... det, det skulle ju nämnas att MeToo mm. är ju en Hashtag TimesUp Det Är ju faktiskt ja. en fond Som, som stöttar ja. juridiskt För kvinnor Eller det är inte, inte bara mm. kvinnor Men det är ju alla som har råkat ut för mm. Sexuella trakasserier Och ofredanden mm. Och det ja. I, på jobbstället så Time's Up är ju faktiskt ett riktigt Företag som grundades här första januari mm. Mm. Um. Som har byggt upp och de har ju samlat ihop Nu en hel del pengar för att få mycket bidrag Jag tror mm. bara att Jennifer Lawrence Sa väl nu att hon skulle trappa ner Ganska rejält för hon skulle fokusera på Times up och aktivism Under mm. en tid nu För hon, mm. hon kände att det, det är viktigt just nu Att göra det istället mm. ja. Och, och jag, inte sån Nu kanske jag låter lite klass, men jag är lite trött På att se Jennifer Lawrence just nu Så, <laughs> så det får hon gärna göra <laughs> hon har ju varit med i typ alla filmer Under ett bra tag nu Så, mm. jag, menar, så mother... jag, jag kan förstå the... också Att hon kanske vill Mm. Variera sig lite med. <laughs> mm. Efter mother, så får ni gärna göra det. Som sagt Den, <laughs> Den är inte Oscar-nominerad. Nej. Eh, ja, men det här är ju alltså, som vi vet så är allt Harvey Weinsteins fel. <laughs> mm. Allting är, allting är <laughs> Harvey Weinsteins fel. Bara någon Harvey ja, Weinsteins här har det. Ja, det är snubben som liksom ligger bakom, troligtvis. Eh, eller är bidragande faktor till många utav av om man ska dra det, det. många utav de utländsk nomineringarna av utländsk film han och hans företag har varit väldigt bra med att ta in Stor utländska Storfilmer till USA Vilket brukar resultera i någon annan nominering Plus att jag tror Som den stora Hollywoodproducent Han är så har han ju säkert Haft fingrarna med I Oscarsgalan och, och filmerna där Och, och så vidare I Oscarslaset under många år Så Ja, vad händer nu när han är personen någon över överallt I stort sett Ja, oh, alltså. Det är... Ingenting egentligen. Men... Nej, för att eh, många eh, har ju, Weinstein Company har ju eh, tonat ner, eh, ner sin roll i många av filmerna. Eh, mm. De har ju plötsligt de att det var ju ett företag som knäckte koden så att säga. Hur man kan mm. Eh, mm. För, en, för en väldigt bra, eh, alltså billig peng kan liksom få massor av Oscar-nominerade filmer. Eh, mm. Nu har väl den. Rollen eh, I och med också MeToo-rörelsen har väl den tagits över Typ A24 då eh, yeah. Som har, har riktigt många nominerade i år eh, Dom och Blumhouse Som egentligen inte Som egentligen inte ens siktar på det här Det här segmentet Alltså sitter av Oscar-nominerad Det eh, är inte yeah. som Blumms eh, mål eh, Men likväl, eh, likväl sitter, han, sitter han med en film Just nu som mm. har Båda bästa filmnominering Um, mm -hmm. Bästa huvudroll och bästa regi. Och ja, precis. Men, ja. Uh, det hade han kanske nog inte räknat med. Uh, det, det. <laughs> Nej, det var nog inte det han tänkte när han <laughs> godkände den filmen så att säga. Eller godkände bidrog till den filmen med, mm. med pengar. Uh, Nej, men vad, vad som brukar hända när sådana här rörelser, det har ju varit mycket rörelser inom mm. eller från ska, det som högern brukar gilla och kalla swish-sfären I, i, i liberala Hollywood numera. Libera, Hollywood har ju alltid varit övervägande liberalt <hör> bland skådespelare och eh, regissörer. Så det är klart de plockar upp där. Många år innan var det Oscar So White i två år. Eh, de senaste två åren i alla fall. Mm. Som tog upp mycket utrymme. Eh, och nu är det Me Too. Så vi kanske kan gissa i alla fall var eh, mm. de. de Mer allvarliga talen Om momenten kommer att ha sitt fokus, kanske. Ja, alltså det, man kan ju också se det, man kan ju nämna det kort, att det, man kan också se att det har förmodligen gett sina avslag på nomineringarna i år. Mm. Det är ju en del som har fallit bort, mm. som föll bort som man inte hade räknat med. De pratades. Det sen kom i tur, och de kastade om mycket av de här kandidaterna. Mm. Vi hade bland annat James Franco som nämndes som En väldigt stark kandidat för The Disaster Artist mm. Mm. Sen plötsligt var han Den filmen helt borta och fick bara en nominering mm. Och då vann han ändå så Golden Globe mm. Ja, ja som var en helt liksom, borta här och det. Och den nämnde som en stark kandidat. Sen strax innan omröstningen så dök det upp de här kontroverserna kring James Franco. I samband med mm. Nintendo här. Um, ja, just det och, och det menade folk. Uh, kan ha varit en anledning till att han inte fick någon Oscar-nominering. Mm. Uh, säg vad man vill där. Om, om säg men... vad man vill. Ja. Jag, jag, jag tror det. Det är delvis sant Lite av varje mm. kan jag, alltså, jag, tror, jag tror att det, det har påverkat en del av folk Som har röstat och nominerat den här filmen Har det garanterat ja. påverkat Men jag tror inte det Alltid gör det för jag menar det, Vi har ändå så, inte för att vara sådant Men vi har ändå så Gary Oldman nominerad eh, Som också mm. har sådana kontroverser bakom sig eh, Ja. Vi har också alltså, vi Många av de här skålsbenarna har också Kontroverser bakom sig som man kanske inte känner till eh, So, um... Nej men precis mm. Så Ja mm. Vad jag hoppas I alla fall Eller ja, jag hoppas att Det här kommer inte gå i uppfyllelse Men att det inte kommer bli sån galan Som någon Jag såg lite smått ironiskt Kallade för MeToo-galan <laughs> Men det var, ju, det var ju Lite alltså Okej okay. vi, vi fattar det, och då såg jag och det, det var ändå väldigt lite Jag såg av själva guldbaggegalan Men Och nog för att missförstå mig rätt Jag tycker att det är väldigt viktigt Att sånt här tas upp i synnerhet I, i filmvärlden både i Sverige Och i USA mm. Men Men, men men kan vi, kan vi prata om film Också kanske så är ju mm, trots alltså, allt är, Det är nej, som nej, där som är huvudämnet, Vilket inte, jag inte tyckte guldbaggegalan Gjorde särskilt mycket Nej alltså det Det börjar ju på så att många, I många sammanhang att det överskuggar eh, mm. Alltså allt annat Och det i mm. vissa situationer var det alltså Baftan kan jag ju nämna Som mm. eh, relation, det var en hel del där Men det var inte, liksom de nämnde liksom, Viktiga saker och det de det var ibland bland annat samma Hayeks skämt När de skulle Utnämna bästa manliga skådespelare så sa att vinnaren var Francis McDormand så, så, så. Och så menar de också Just det, hon gjorde också Det där skämtet som de gjorde Till att Alla nominerade här I bästa manliga skådespelare Alla är män <laughs> <laughs> Det var lite mer ironiskt att Ja, precis. Um... <laughs> eh, det var ju den här som kommentaren från Golden Globe där de, där de hade sagt att alla nominerade regissörer var män. Eh, som gjorde väl samma här där, eh, alla, alla bästa manliga huvudroller alla, alla råkar vara män. <laughs> ja. alltså, det, det var ändå så, det, det var ändå så fokus på film och film alltså filmskapandet och filmbranschen det är ju som vi säger det stora ja. inte stora in, in, interna liksom. Eh, klapp på axeln Ja, ja Och det är ju där Det, det, mm. det alltid kommer vara Oavsett vilken mm. rörelse eh, Som är Men, men likväl Återigen, vi, jag, jag, det låter som vi sitter och är väldigt Negativa här nu <laughs> Trots ja, alla avsnitt vi spelat in Tidigare om kvinnors roll i Hollywood Och mm. eh, hur ojämn Fördelningen är och så vidare eh, så, det är, det är så men, jag, jag får Jag får men, Ja. No ja nej fortsätt mm. ja, men alltså, jag, jag förväntar mig alltså att det, kommer vara, eh, det kommer, kommer vara ett visst fokus, eh, visst mm. fokus på det i de situationer är viktigt att belysa det eh, mm. men eh, jag hoppas som sagt att de, de kommer ihåg vad som är det viktigaste där och ändå så benämna att det här, ändå ja. som man, kan inte, man kan inte låtsas som att den här grörelsen inte har jag hört på varit en stor del av nej. snacket i alla fall nej. de senaste månaderna eh, nej, nu börjar precis. det bli närmare ett halvår här eh, Ja, ja så, definitivt Det kan man inte frångå Men ändå så kommer jag ihåg liksom att Det är film, filmerna vi pratar om mm. och Ja, precis mm. Men som sagt, ja Det kommer definitivt Ha sin prägel mm. eh, Där det året eh, Ja, vi ska Rulla vidare lite mm. här nu då Till Kategorierna och vi börjar mm. Med de bästa visuella effekterna Niklas Vilken är din favorit? Jag ska ta fram Mitt fuskpappel <laughs> okay, okay, okay. Kan du räkna upp De nominerade Niklas Om du har dem framför dig Vad sa vi att det handlar om? Bästa visuella effekter Best achievements in visual effects mm. Blade Runner Ja Ledarna uh. 2049. John Nelson, Joe Neftser, Paul Lambert, Richard R. Hoover. Och väldigt många andra. Jag vill benämna att det här är bara department heads som nämns i det här. Annars skulle det ju vara en lång <laughs> ja. om det är 500 eller 1000 människor på en film. Visual, ja, art, jag visual artists så. Ja men jag, jag tänkte att jag skulle läsa upp Lite snabbt som de gör på Oscarskala När men de är ju presenterar jätte, De ju det jättel... in jättefort så där, Ja men du mellan... ja, ska göra så alltså jättelångsamt Som de gör när de ska göra det är därför det tar så lång tid bara, Blade Runner 2049 ja, det, det... John Nelson men, det... men jag tänkte Ja okej okay, fair enough <laughs> Ja Niklas fortsätt Garners of the Galaxy Volume 2 mm -hmm. Christopher Townsend, Guy Williams Jonathan Faulkner, Daniel Sudik Kong Skull Island Stephen Rosenbaum, Jeff White Scott Benza, Michael May Maynardus <laughs> Star Wars, the, Star Wars the, last, the Last Jedi Ben Morris, Michael Mulall Nils Scanlan, Chris Corbolt Ska bara se för liten text Den Jag börjar bli gammal äh, vad det? War from the Planet of the Apes for the planet of the apes. Joe literary Daniel Barrett and Lemon och Joel är mm. Ursäkta om det blev fel det är liten text mm. som sagt. <laughs> som sagt. Ja. Men där har vi dem då, ett gäng riktigt effekttunga filmer. Mm. På var var och en på sitt sätt skulle jag säga. Det är mm. ganska stor eh, här, här är det en av de få kategorierna där jag faktiskt sett alla filmer. Du mm. har bara sett de bleda filmerna Henrik. Ja, jag har ju det. Det är de som ligger i den här kategorin oftast. Så, när de stora biospektaklerna ja. brukar ju ligga men det, här. Är, men jag håller med dig, det är en, en fantastisk bredd i, i år här. Mm. Uh, många olika slags där jag har varit väldigt bra på för, jag, för mig skulle kunna säga bra grejer på alla de här filmerna. Oh ja. Som de gjorde bra i visual effects När vi ser på det då mm. Ja, vi har ju lite kortfattat här Vi har apornas planet som gör Vad de alltid gör i motion capture-väg Sen har vi Kong Skull Island Som är det, Ja det, det, det är ju, ju Greenscreen med, med green screen Och miljöer och sådär Mil, Väldigt miljö Nej, nej, då så Ja, alltså jag vill säga med Kongskallaren, det som jag älskar med den är hur den egentligen blandar de här visual effects och får det, får det här på många sätt liksom som, som taget ur en liksom en en pulpig serie serie eller alltså graphic novel eller någonting. Där har jag plockat delar där och där är visual effects teamet som, har, som ligger bakom en väldigt stor del av det. Mm. som har skapar mm. några väldigt fantastiska vyer alla, alla vet ju bland annat när de kör in och ser Kong för första gången till ja, exempel den är ju nästan helt 100% CGI i den sekvensen ja, men lite väl mm. ja. Ja, ja sen har vi Blade Runner 2049 där huvud, huvudsakligen det, det är mood, lite med mood där det är ja det är eh, jag skulle säga i av de D'Armas karaktär hade väldigt mycket Visual Effects och de har en scen där Det säger jag för att jag som sagt, Jag fick ju filmen igår <går> Den precis släpps nu på Home Release, jag vet ju jag omodern Som köper fysiskt fortfarande Jag köper nog bara några få grejer Fysiskt <går> äh, Där måste jag säga att en scen Som är jätteimponerande När jag tittar på den nu igen så inser jag hur mycket jobb De har lagt på den Mm. Det är bland annat en, en scen där de meschar två människor i princip. Ja, just det. Mm. Den är sjukt. Det är inte, den är inte bara som att de har haft två bilder och överlappat dem. De har verkligen Nej. syftit och jobbat med de här för att få den att se trovärdig ut och väldigt off ut mm. Så den det är så ja. jävligt imponerande ut. Jag skulle säga den har liksom hyper, hyperrealismen som, mm. som sitt hela det här. Overkliga fast verkliga liksom, där, mm. där de gör med eff eff Effekterna Får allt att se liksom Naturligt mm. men, men Så överväldiga överväldigande Overkligt på samma gång då. Mm. Så har vi ju då Star Wars Som gör sitt praktiska, bland praktiska Effekter blandat Med ett väldigt tunga eh, eh, Digitala effekter Eh, som är stapeln för Star Wars Sedan Ja, sedan J.J. Abrams Rebootade Eller ja, satte igång Igen Och som det varit sedan eh, Du ska säga att praktiska effekter Räknas inte in i den här kategorin eh, Vilket är, är sant Vilket är sant men. <laughs> ja, eh, Visual effects är enbart sånt som, som har Lagts till efterhand på filmen Efter att filmats det det men likväl det. något, något mm. som som i. i, i eh, ja, på temat med bredd så att mm. säga. Oh ja. Då. Men, men ja, det, det är sant som du säger. Och. Eh, mm. Ja. Sen Guardians of the Galaxy, som är troligtvis den mest CGI tunga utav alla. Med, det, det är så här. Äh, tryck in så mycket du kan i varje frame mm. av filmen ungefär det är en film där de visuella effekterna nyttjas till att skapa så mycket liv och rörelse mm, och det som skapar, möjligt att skapa en värld som, eh, som också understöds, alltså som på något sätt drar nytta och kan fånga mm. den här serietidningsestetiken estet och det gör den mm. eh, på vissa Verkligen. ställen på vissa ställen gör den inte det och det, det är kanske inte visual effects fel eller kanske mer bara om ville Men några är den väldigt imponerande och färg mm. med färger i den här filmen är något som jag gillade väldigt. Tycker jag var grymt Jag såg den två gånger i bion eh, betalade. Ja. Jag betalade inte någon gång för den för några <laughs> gångerna men eh, hur ska okay. nämnas. Eh, eh, men jag såg den så jag alltså, nämnde. till en din chef gl... tror jag, jag pratar med. <laughs> <laughs> det förvädja jag du till det. <här> <här> Men andra gången hade jag tid Liksom att sitta verkligen och kolla på dem I detalj och det bara slog mig liksom Hur de verkligen har suttit, Någon har suttit verkligen och nördat ner sig På visual effects med färgerna mm. um, och, det, och sen har vi ju igen Förmodligen tror jag Den bäst, hittills bästa föryngringsteknologin Jag har sett mm. Den som är den mest övertygande hittills mm. I form av Kurt Russell då, En ung Kurt Russell Ja, eh, den, var, den var väldigt övertygande måste jag säga. Eh, det var några ställen där den kändes lite men annars var det var något ställe där som jag sa var shit. Alltså bara shit alltså, det är sjukt att tekniken har kommit så långt där de kan göra övertygande för att skådespelare se liksom 30, 40 år yngre ut. Ja, precis. Så jag alltså, har fått så här. <laughs> ja, men det är, det är sant. Mm. Ja, så, så ja, det är fyra eller förlåt, fem rätt så olika filmer när det kommer till visuella effekter. Men har vi någon favorit så, någon man hoppas på? Eh, Niklas, har du sett någon av de här? Jo, du hade sett Punk Sky Island där du gjort. Min bakgrundsbild på datorn är en frame från den filmen, så jag får väl hålla den högt. Du håller den högt, ja. Mm. Jag håller alla filmer Brie som är med i ganska högt. <laughs> Okej. Okay. Så en jävla karisma and... hon har ändå. Det är sant. More power to you. Och henne med. Så... Ja, vi har Kong Skull Island från Niklas, vad säger Tim? Har du någon ja. som du brinner lite extra mycket för? Eh, som sagt, Jag tycker det finns saker att gillar med alla de här filmerna men för mig är mm. mina favoriter nu tänker jag rent visual effects här eh, är mm. antingen Blade Runner 2049 bland annat för den scenen mm. som jag nämnde eh, mm. och sen rent generellt men jag tror nog ändå att War for, for the Planet of the Ace, eh, som, eh, som kör i, i, i en helt och procentig visual effects på, på huvudkaraktärerna egentligen Mm. Eh, när jag säger helt 100% Det betyder att inget element Fysiskt element av, eh, av dem Förutom då referens I form av ansiktsuttryck eh, Allt annat är ju genererat eh, Och den är väldigt imponerande Och, och det här är ju ändå alltid kontroversiellt För det är ju det som en del menar tar, tar ifrån varför Andy Serkis inte nomineras För sitt ja. arbete som Cesar Ja men visual effects artists De har ju lagt till så mycket Ja de har gjort det mm. men eh, De tar ändå så referens på hans skådespelare skådesinsats och hans ansiktsuttryck. Eh, Det är den... liksom. Men det är ändå så det, de lyckas ändå så Med Visual Effects återskapa hans Ansiktsuttryck, vilket är svårt Att göra övertygande oh, ja. eh, Och det, de ska översätta det till liksom En apa som kanske inte riktigt har samma eh, eh, Del av det Och det, då tycker jag de ändå så har gjort Ett sånt otroligt bra För Visual Effects är en så stor del Av War for the Planet of the Apes Jag menar, mm. de har ett segment som jag trodde Var en fysisk set Men så fick jag reda på att den fanns inte, existerade aldrig eh, Bland annat den här Cobb den existerade ju ja, aldrig. Den är ju helt digital. Mm -hmm. eh. det, det visste jag inte faktiskt. Men Nej, det, jag, jag, det, det... Jag, jag såg en VFX-break där jag bara vänta, vänta nu var allt det. Där, var, var allt det där med, alla tagtrådar och allting där var det fake. Liksom bara de här elementen som karaktär, du ser karaktärer står på. Det var det enda som var. Eh, riktigt, allt annat var liksom Visual Effects ja ja om du inte så en riktig nice. namngiven karaktär där så bara kanske är bara en CGI karaktär som står där det är så jävla sjukt det Sandvikt, jag ja. Um. ja jag jag håller också den huck så jag lägger mm. mina pengar på den för att eh, jag, jag blir alltid lika positivt överraskad av hur, de, hur det är. Att hur de apornas planetfilmerna blir ständigt bättre och mm. ständigt mer imponerande. De upphör aldrig att imponera med mm. sina visuella effekter. Så. Mm. Och det verkar också... Men som du sa, alla mm. är alla är bra på sitt sätt. Så, och det finns mycket positivt man kan säga om var och en av dem nominerade här. Mm. Ja, ja. Ohoho shit vad klockan går. Vad du trappa på? Ja, vi ska springa vidare till bästa klippning. Tim, vill du läsa upp? Ja, eh, bästa klippning de de nominerade. nominerade är. Baby Driver. Paul McCartney skulle senamt. <h Angst> ja, Dunkirk. Lee Smith. Aitonia. Tatiana Isregel. The Shape of Water Of Sidney Wolinsky Freebillboard free billboards outside of yes. St. <laughs> Missouri of John Gregory Et mm. mm. Ja, alltså för min del eh, är det, igen, eh, jag tycker att alla de här filmerna är, är, är också väl förtjänta. Eh, det låter som är väldigt så. Det är ändå så en film som sticker ut för mig i den här kategorin. Eh, och det är för att den här filmen hade inte varit det den hade varit om den inte hade varit. varit på grund av klickningen av de här, den här duvon. Eh, det är sådana baby driv, jag pratar om. Eh, så mycket av den här filmen. Yeah. Eh, Hänger mycket på hur, hur den är klippt eh, Så för mig är det Det är den, det är den självklara eh, Jag gillar hur I, Tonya är klippt är Den som är väldigt liksom, fram och tillbaka eh, Klippning Dunkirk har också det alltså, de här Klippningarna är väldigt mycket bestämmer tempot Och hur intressant en film är eh, mm. The Shape of Water lyckas också det Trots många långsamma scener eh, Samma mm. som med Dunkirk gör det Mia klippningen och hålla intresset Samma som med Free Billboards Men Baby Driver är ändå så en film som hänger så mycket på hur den är klippt Det är väldigt Edgar Wright Men det här eh, Det är också ett annat element av Baby Driver Som är i musiken Men hur mm. den här filmen är klippt Är en så stor del av vad filmen är Och hade den inte haft Klippningen inte fungerat Så hade den här filmen nog inte varit I närheten det den är mm. eh, Så för mig är den ganska självklart Det är Baby Driver Som är den Ride right on Mm har du någon du vill lägga pengarna på, Niklas? Nej, jag har inte sett en enda av dem. Du um, inte det, Nej. Men då får man ju gå efter... Jag har sett trailers på alla fem. Mm. Uh, och de enda jag tror att jag kommer se är I, och... Vad heter en Free Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ja. Så jag, jag har inget att tillägga det. Nej. Mina pengar går, och det här var ett svårt val mm. för mig. Men mina pengar går till Dunkirk faktiskt. Även om den oh, yeah. låg tätt in till och tävlade med Baby Driver också, av precis samma anledningar som du sa till. Mm. Men, eh, men jag tycker att Dunkirk också på samma vis, lite som Baby Driver, så är den film som inte hade funkat om den inte hade varit så bra redigerad som den är. Och det, det är lite så där det, det känns lite som en sån. här Äntligen. Äh, äh, har, nu ska ju cred gå till Lee Smith, men med Christopher mm. Nolan som chef, då mm. så har så har de här, så har han äh, och de två då gjort. Något som gör Som i slutändan då ger Christopher Nolan lite mer Cred som regissör Att han faktiskt äntligen nailat På riktigt mm. Den här äh, Stilen mm. Han gillar väldigt mycket med det icke-linjära Narrativet mm. äh, så därför går mina pengar till det, eh, till, Eller mina pengar min, min, Ja, min, min vinnare där Är Dunkirk men, mm, ja, men, Och det skulle jag, alltså jag kan säga Så här att eh, vinner Dunkirk Så tycker jag det också är jätteväl förtjänt Det tycker jag, skulle jag tycka oavsett mm. där Men jag tycker det är antingen Baby Driver eller Dunkirk eh, ja, Som är där eh, är För, för min del är det Baby Driver Men alltså jag håller med, Dunkirk är precis en stark tvåa Där, eh, direkt efter eh, Baby oh, ja. Driver eh, den, mm. <laughs> Precis så det är den anledningen, du har sagt. Mm. Gud, Good, goodie. Då, Då rusar vi vidare till nästa, vilket är kostymdesign. Mm. Bästa, achievement till i kostymdesign. Mm. Och eh, jag kan ju läsa här då, det är min tur. Det är Darkest Hour. Oh, eh, Jacqueline Shacklin Duran. Ja, du kör mm. Sen har vi Phantom Thread. Mark Bridges. Eh, Beauty and the Beast. Jacqueline Duran igen. Yeah. Uh, the Shape of Water. Luis Sequera. Also uh, Victoria and Abdul. The Consolata Boil. Yeah. Här är ju jag inte så påläst Jag har bara sett tre av filmerna Jag har eh. sett fyra Och har sett jag ska säga, Ganska stora delar av den femte På jobbet, mer eller mindre eh, Har jag sett det så jag, jag kan bedöma det, i alla fall det För jag har mest sett det visuella från den filmen Jag kan bedöma en del av mm. kostymdesignen där Okej, okay. eh. vilka har du sett, Niklas? Oh, the darkest hour mm. All right Mm. Då. Är det bra i den? Tycker ni? Jag tycker det är det. Men mm. jag tycker jag kanske inte skulle säga att det är någon klar vinnare. Så. Men. Eh, alltså, jag tror. Alltså, nu, nu skulle väl jag, jag gissa på att Phantom Fred vinner där. Just för att den använder väldigt. Eh... Den uh, handlar om ja. kostymdesign. <laughs> mm, precis, precis. det är precis det ni gör. Och den har väldigt många väldigt, väldigt, väldigt snygga kostymer. Uh, mm. Vänta nu, har du sett Phantom Fred Henrik? Jag har inte gjort det, jag, är bara, jag vet bara. Mina är Darkest Tower skönheten och gör det till på Shape of De har jag, uh, alltså jag skulle väl nog säga att Mm, Shape of Water har också väldigt mycket Med, med kostymerna Det är mycket mm. eh, typiskt Guillermo del och Liksom använda det som klus Till de karaktärer eh, lika där. Mm. Det är typiskt honom Men jag skulle nog säga mm. Phantom Freden, så den, I alla fall den som man kommer ihåg För den används som sagt Den handlar om kostymdesign Det är upplagt att den här ska vin, vinna här Och det tror jag också att den gör Det är väl ganska givet att, ja, det gör, det, att den gör det det känns så för mig med som inte ens har sett den så det... ja, Men den har, den har väldigt mycket väldigt är kostymporr den filmen ja. eh, på, många, på många sätt, också ett persondrama såklart men ja. eh, väldigt Alla som älskar, om man älskar sånt mode och kostympordesign så tror jag de älskar det, det måste vara ett ja, drömjobbet nu... för Mark Bridges ja och nu röstar de väl med Nej, de röstar inte längre med experter I varje kategori Nej, exklusivt, va? Nomineringarna är Enbart kostymdesigners Som nominerar andra kostymdesigners ja. Tror jag Och sen är det, ja, det en kommitté som utväljer Men sen när man röstar just helt det. är det alla får rösta På mm. kategorierna Så det blir, det blir oftast det bredare valet Ja det som... ja, jag, jag känner att jag inte kan rättvis välja någon här så skönheten och odjuret kan mm. gå går fet bort för min del om man säger så. Men man... <här> <Nej>, för att. <här> Come on mm -hmm. Come on oh, <laughs> so den we... darkest hour of the shape of water Får jag uh, vela mellan Men det, det spelar ingen roll Så det skulle väl vara shape of water Av just samma anledning som du sa att är uh, uh, Guillermo del Toro Med Luis Sequeira uh, utsmyckar sina karaktärer så att man så att de liksom karaktäriseras utifrån det är en del av deras personlighet de har på sig. ja precis precis. Mm. Mm. ja jag vet det? inte är det inte för att vara sån men är det någon idé att fråga dig Niklas vill du chansa på någon eller säger du darkest hour <laughs> ja ja jag dock såg ju Phantom Thread uh, Väldigt snygg ut Mm. Mm. Det är den också eh, Ska jag säga Den, den, ja, den, har, såna, den har såna brister och det, och Men det, det är inte det visuella Och det är heller inte Daniel Day-Lewis är det heller ingen okay. brist i filmen Men jag, jag, jag har fått med. Jag har ah. fått upp med pistvakt Så jag inte hunnit ta med Anna <laughs> ja, fan får pistvakten En Oscars nominering för bästa ja. kostym <laughs> Ja, precis alla Jag känner att citera en. då fjärla. Säg mm. till gör då. dig då. Ta en <laughs> Don't mind if I do Vi kan mm. kyla Ännu ett steg vidare Till bästa makeup och Hairstyling där förra mm. årets Vinnare Inte var en man som heter Ove Nej, Nej. Och, i, och i år är det ingen, ingen mm. Lovel Larsson eller vad hon nu heter Och mm. Eva von Baro och Lovie Larsson tror jag Heter. Nej. Ingen av vi dem. Har... Nej, det har vi inte. Vill du ta dem här, Tim? Du har tre stycken här. Ja, Darkest Hour med Kazuhiro Tsuji, David Melinovski, och krångliga namn det var, Lucy Sibik ja, ja. Victoria Anabdo. Daniel Phillips och Lula Shepard vad är detta? Varför heter de så här? <laughs> <I> wonder <laughs> Av Argenturken Alltså herregud my Mycket slags här Jag ber hemskt mycket om ursäkt <laughs> Men yeah. det är de tre mm. Ja, alltså... jag, jag kan ju inte uttala mig här heller direkt. Darkest Tower kan jag ju säga det. alltså det är Nog för att visst, det är bra makeup. Men det är fortfarande så här det, det känns Gary Oldman. Gary Oldman i mask, liksom det just ser. Det glömde det så att först och tänkte på: vad är det med den filmen? Som var speciellt ja. där just det, men Gary Oldman Jo, de behöver den har de gjort väldigt. Eh, eh. Även om man ibland är så att man kan se igen den här masken jag kan nog se Gary Oldman där old <laughs> Ja, ja Ja, ja, ja, jag, jag tyckte ju liksom, Gary Oldman var mer oigenkännlig i Tinker Tailor Soul Spy, och då ser han ändå ut som sig själv i den. Men, liksom, ja. ja det blir lite så här när, när en stor skådespelare som inte är så där jättelik, en historisk person ska spela en historisk person och de sätter på en mask. Så, så kan, kan jag tycka det Och inget emot dem som gjort. Make-upen här liksom På honom, det är bra gjort Väldigt bra gjort mm. det, det är bara rätt. det att min suspension Of disbelief går inte så långt i, Så att jag skulle kunna ja, säga Jag kan säga att den var minst lika bra I uh, The Hitman Den där väldigt, uh, väldigt, väldigt mm. mediokra Action-komedi med Ryan Reynolds Och Sam Jackson <laughs> ja, ja. Samuel Jackson, <laughs> den var <laughs> Den var det, ja, men, huh? mm, ja men det är ja, ja den är jag inte sett jag, men jag litar på dig. Mm. Ja men den är väl också den den väl också vinna tror jag. Det är jag tror det. Är uh, som har du, jag gillar hur. Har någon av er sett De andra två? Uh, mm. Mm. Mm. Uh, Niklas försvann precis. Vi, ska ju nämnas uh, så <laughs> <So laughs> kan oj. inte svara. Um, <laughs> Och uh, Han han kommer upp här snart för att uh, yeah. mm. han, är inte, han, har bara, han har sett. han har sett the darkest hour så. Um, mm. Jo, ja, det är men, den enda men... jag har sett med så... mm. alltså, Jag har ju sett Wonder. Wonder är väl i så fall den andra för förut Men Victor och Abdul det är väl... Oj, det var väl att de tyckte var så fina Frisyrer de hade <laughs> hey, wow. det, Möjligtvis, ja mm. Så mm. det finns ju inte så mycket mer att säga Än går gå vidare antar jag Nej, vi får göra det, tror jag mm. Där. är vi går till bästa produktionsdesign då mm. Mm. Äh, var, Är Niklas tillbaka än? Hallå Niklas? Nej, nej. okej okay. Då kan jag ta dem här mm. Då ska vi se, var har vi produktionsdesign på fusklappen jag hittar den seriöst <laughs> Jo, där var den <laughs> so, uh, Ja, vi har Blade Runner 2049 Production Design Dennis Gassner Set decoration Alessandra Mhm. Mm. Mm uh, darkest Hour Igen Production Design Sarah Greenwood Set decoration Katie Spencer mm. Dunkirk uh, Production Design Nathan Crowley Set decoration Gary Feddes. Sarah Green, Clarinton oh, Overgroup. Beauty and the Beast. Ja, production design: Sarah Green, Both Set Decoration, yeah. Katie Spencer. Så det är både Darkest Hour och Beauty and the Beast. Oh, yeah. Samma nominerade. Mm -hmm. Och okay. mm. oh, till sist, -so, The Shape of Water. Production design: Paul Denham, Osterbury, Set Decoration: Shane, Rio och Jeff Melvin. Jag tror ja. att man säger vio <laughs> Vio Ja, jag vet inte faktiskt Kanadensare kan mm. Så, vio Eller vio mm. Ja det här känns för mig lite som anyone's game så, när de tre jag bettar på är Blade Runner Dunkirk och Shape of Water, någon av de tre. Jag vet inte riktigt vilken jag ska välja. Jag skulle väl säga, alltså för min favorit är antingen The Shape of Water eller Blade Runner 2049 mm. för Blade Runner 2049 skapar i och för sig har de haft en sjukt hög budget som har verkligen kunnat få skapa den värld som, mm. som den som, som den kräver Det hade blivit mm. 249 kostat en Tredjedel av den summan Så äh, så, så hade den nog inte mm. sett Lika imponerande ut Troligtvis inte, nej Nej, äh, Men jag skulle säga alltså svårt att säga alltså, jag, mm. jag tror alltså för jag, jag älskar verkligen Produktionsdesignen på äh, The Shape of Water ja Jag, ja, jag, jag lutar faktiskt. nog själv lite mer åt den Faktiskt mm. Nu när jag tänker efter Men det är jämnt lopp här alltså. Bland de mm, tre alltså, i alla fall min... tycker jag mm. äh... Alltså jag tycker att Dunkirk fungerar bra Men jag tycker att den är inget inte, inte, inte för att säga att det var, det var dåligt Jag bara tycker att det blev 24. Nej. Nej, en 24 line och tjej på år sticker ut Helt enkelt äh, ja. Och det, det är också genrer som har det Lättare för att sticka ut än vad Dunkirk har äh, ja, men, jag, precis. Men, men jag tycker heller inte att Dunkirk Förutom Stranden i Dunkirk för där ja. är de inte hela filmen, förutom Stranden så är det inte så mycket annat som jag tycker tycker ut lika mycket, eh, rent, rent i produktionsdesignen. Eh, Nej, det, det är sant. Just, just Dunkirk, eh, Ja den jobbar ju på ett mm. lite annorlunda sätt än vad Blade Runner och The Shape of Water gör. Där Blade Runner och Shape of Water bygger världar liksom. Genrefilmer genre Och i genrefilmer så är Dunkirk den, Ja precis Och de bygger liksom egna världar Så på det viset mm. eh, Medan Dunkirk de, Den utspelar sig I, i, i, i på havet på havet, på, på havet och på en strand <laughs> ja, På en så, så strand det, Så där är i stort sett bara vatten I den filmen mm. uh, så det, men... Men, men det är det säger Just, just strandsekvenserna ja. Där är en jätteimponerande mm. Där har de gjort ett jävla bra jobb med Illustrera uh, mm. hur, hur det är ganska förmodligen Ett väldigt trevligt ställe uh, Om det inte nu hade varit andra världskriget Och mm. <laughs> och de hemskheterna och det, så hade det varit tre ställe att liksom degradera den och mm. verkligen få den här att kännas ogästvänlig oh, yes, den värsta, värsta stranden man kan tänka sig stranden från helvetet, mer eller mindre ja, precis åh, oh, det är en bra skräckfilmstitel mm. den mm, blev... är du tillbaka Niklas, har vi dig på tråden? det blev så ja. att jag är tillbaka där hör jag Mm. Det är jättebra. Vi var på produktionsdesign här som du säkert hört Har du någon, någon kanske något att säga om någon av filmerna. Ja, jag ska bara hitta där. Jag har ju bara sett Arkestower. Mm. Jag vet Så inte jag... vad jag, jag kommer ju inte kunna bidra med någonting. Jag gör vad gör jag kan? <laughs> ja, men det, det. vad tyckte gillade du produktionsdesignen i Arkestower va? Ja mm. Alltså jag där så alltså kabinettet Så även om man har sett det i många filmer eh, mm. Så tycker jag att den Den bara var så här. Jag, tycker att jag gillar alltid när, någon, när man hittar en ny vinkel på en Ganska väldigt välkänd Lokal som, oh, ja. det, det är House of Commons det heter va hell så man of Commons, ja, ja. Mm, Det är underhuset tror jag ja det är det. Mm, det. Eh, det, det tycker jag de alltid gör att, eh, alltså det, Och det gör den här filmen den, den gör att den sticker ut lite För de har gjort den mm -hmm. här lite annorlunda Den, den är ju ganska Det är det som är grejen, den måste ju se ut på ett visst sätt För det är så underhuset ser ut Men de ja. så har liksom förmått att göra någonting Och få den här att se ut Det är också understöttat utav, mm. av, av Cinematografin också Men också produktionsdesignen mm. Precis, Vad det har varit, hur man, hur man låter ljuset komma in och sånt där? Ja, exakt. Mm. Så det curar oss till den med. Det, de, de restrerande här är ju skönheten och odjuret och den. Jag ger inte mycket för alltså, Skönheten och odjuret nu, nu det, Den har säkert inte haft mycket större budget än de andra Men jag vet att den hade en stor budget och den ger en av en största där. någonsin Ja precis, jag, för, jag hade för mig det mm. Och det, den ger också intrycket av det och då tänker jag bara, då kan jag oavsett hur mycket de tid och arbete de lagt ner på både produktionsdesign och kostym eller vad mm. det nu än må vara, så känner jag bara att. Fuck, you, ni hade den största budgeten av alla. Då, och då kan film. jag säga så här: Om, om, jag, ska, om jag ska vara sån så tycker jag faktiskt: Då är Shape of Water den bästa. För det här är en film som kostade var 20 miljoner dollar. Blade Runner kostade ja. över, strax över 100. Beauty and the Beast var väl 150-200 miljoner. Precis. Så vi pratar så. om en tiondel av budgeten fick Shape of War. Och den sköt in på det Precis. Det är också det jag tänker hur, hur, hur mycket Det känns som de har bara Slösat pengar helt enkelt. Och så har de fått en nominering För att det var ju såklart det de ville ha Ja så alltså det, det ser väldigt kombat ut Och det, det är liksom det var pengar Kan köpa ja. det, Då är det inte så lustigt ja, precis. Tycker jag. Nej precis äh. Så inget ont om de som jobbat med det Utan snarare Nej. bara själva själva idén är här, eller själva... Nej, så säga, så ingen av filmerna ser bra, alla ser bra mm. på den aspekten i produktionsdesignen. Beauty and the mm. har många imponerande scener och det, men det är också det de har också haft budgeten eh, ja, som de har haft utrymmet för det. Eh, de har säkert precis. också haft eh, begränsningar och det, men eh, inte lika många som vissa andra produktioner. Nej, precis. Mm. Så ja, vi går vidare och då har vi de här två väldigt förvirrade kategorier nästan mm. <laughs> eh, bästa ljudmixning och bästa ljudklippning mm. <clears throat> och eh, det är ju samma filmer i bägge kategorier här ah, ja, ja, ja. men vi har på ljudmix ah, ja. då har vi ju eh, Baby Driver mm Yeah, uh, Julian uh, Slater uh, Tim uh, uh, Tim uh, Kavigan uh, Mary H. Ellis yeah Blade Runner 2049 Ron Bartlett of Ken and MacRoof. yeah Dunkirk Mark Weingarten Greg Landaker or oh, Gary A. Rizzo uh, Star Wars The Last Jedi David Parker Michael Samanic Ren Kly so Stuart <coughs> Wilson uh, The Shape of Water Christian Cook Brad Sor Sorn and Glenn Goffier yeah också i stort sett samma namn och samma filmer på ljudklippning också mm. okay. med undantag för Blade Runner som har Mark Amon och Theo Green på ljudklippning uh, och mm. uh, Dunkirk som har Richard King och Alex Gibson mm. på ljudklippning mm. ja, det, det är lite annorlunda namn här, här och där då, men det för det är det är lite beror. olika ting alltså, så alltså vi vi mm pratar ju varje år och jag kan igen säga Kort skillnaden För de, mm. som, som vi gör varje år så förklarar vi Skillnaden på de här två kategorierna ja, ja. <laughs> eh, alltså, Vi säger så här att eh, Bäst sound editing, Eller bästa ljudklipp eh, Ljuddesign eh, är, är helt enkelt allting som Skapandet av ljud eh, hur, hur det här sätts samman Hur det här klipps ihop eh, Och det eh, det är vad en eh, sound editing är Bäst, bästa ljudmix är helt enkelt den som sitter och mastrar allting sound, mm. ljudmixen får allting från sound editing när det är färdigt och då är deras jobb egentligen bara att optimera det här, de, de, de klipper inte någonting försöker det matcha det de försöker bara få Nä. det här att låta så bra som möjligt, alltså de sitter verkligen om pillar med detaljer, ljudnivåer equalizers och sånt där väldigt extremt nörderi är ljudmix medan sound editing är ju sånt där mm. som Foley, Foley hur ska saker låta? Hur ska det här klippas ihop på det? Eh, ja. vi, kan, vi, kommer, vi, kommer, vi kommer nog komma in på det i Baby Driver där vi kan dra exemplet vad skillnaden är. Ja. annat. Ja, precis. Vad? Niklas du säger inte så mycket Nej men jag, Nej. jag har ju inte sett Några filmer Nej det är ju så men Jag, jag vill få in dig på något sätt här I, i, i diskussionen. Säg, säg vad fan som helst Jag, jag kommer få äh, Cliffhanger när det talas Om kortfilm så kommer jag Då är det din det mm. Så att säga Yeah. Uh, och, nej men Jag sitter det... mest och lyssnar Det är som att lyssnat på ett podcastavsnitt <laughs> Det ska vara första gången du alltså, lyssnar är vi... på uh, Kinomapokasten det, med... det ska alltid vara en första gång <laughs> <laughs> Nej men det här med ljudklippning Och ljudredigering Är det något du tänker på när du ser film Är det något du lägger märke till mm. menar jag. jag tror inte eh. att jag lägger märke till det Förrän jag märker om det är riktigt dåligt mm. Jag tror här Att om du hade sett Dunkirk då hade du lagt märke till det. Jo, oh, det inte vara så lame mm. Det är ju av de här nominerade så är det definitivt den eh, filmen med högst volym. Mm, ja, alltså grejen är Jag skulle så. säga så här. Eh, i, i, I, jag säger så här. Eh, alltså för mig Det bästa ljudmix. Mm. Är förmodligen Dunkirk Och det kan ha att göra med att jag såg den i IMAX eh, ja, Men jäkla vilket inte. ljud det är på den Och det är inte för att den är, är, inte för att den är Bara högljudd Den liksom är perfekt liksom mixad Och får alla de här små detaljerna Den är sjukt imponerande mm. att lyssna på Och som sagt eh, eh, har, har ni möjlighet eh, att om vi Kommer dra upp den här igen på IMAX och visar den mm. när de har den slow season Och bara behöver fylla på programmet med något Och de visar mm. Dunkirk Gå och kolla den, se den i IMAX. Yeah. För en hjärtling yeah. på neran upplever så inte bara ljudmässigt, men ljudet var en sak som jag reagerade på. alltså En mm. bion är alltid kul, att liksom, att höra för att ljud är mm. alltid är. En, oftast är det en upplevelse som man lägger märke till no, ännu mer av det visuella än ljudet Bara för att de har alla Surround-ljud eh, det, det är ju en av de största anledningarna Till att man fortfarande bör gå och se film På bio faktiskt Det är ja, ju ja. just att ljudet bland annat För fol, folk Även om folk har, har en, en hyfsad tv Så är det oftast ljudet mm. folk glömmer att investera i Hemma mm. Så man sitter och kollar på några ruttna tv-högtalare eh, Det är ju också ja. eh, ja med. Så. Eller på datorhögtalare eller hörlurar. Ja, oh ja. Jag är absolut ingen audiofil eller något sånt som vi. Men du kan uppskatta bra ljud om du hör det. Definitivt. Ähm. Här ligger min favorit som baby driver med, med lite liksom ändå extra beröm till Dunkirk för mm. alltså, att just. Mm. Och det är, det är bägge kategorierna Tänker jag mm. I, min, I min är det som sagt alltså Dunkirk eh, eller Blade Runner i ljudmix eh, mm. Ingenting gillar de andra De gör de gör bra jobb Star Wars The Last Jedi har några segment Som i alla fall mm. i biografen är otroligt eh, mm. <laughs> också, Den har ett element Som är avsaknad av ljud Är en grym ljudmix eh, ja, Hur de mixat den där eh, Helt briljant eh, Blade Runner mm. har också också det med hur den har mixat ljuden Men som sagt Blade Runner eller Dunkirk i ljudmix Och Baby Driver i sound editing för mig Ja, framförallt är, i den Ja, ja där är det där. Alltså, Ja, även i Dunkirk Och som sagt Blade Runner Men jag skulle säga Baby Driver där Och det är för I Blade Runner i Baby Driver mm. <laughs> Så um, bygger det mycket på musik och mycket på tempot och det, och det är det jag nämnde i klippning eh, mm. att i sound editing är det också hur de här ljud, ljuden samspelar, hur de matchar med klippningen eh, mm. och det är en sån stor del av till exempel Baby Driver ni kan gå och kolla på öppningssekvensen från Baby Driver, finns ju på Youtube de ja. kolla på den och se inte bara hur klippningen är utan också hur ljudet är klippt med den och hur den matchar det som mm. händer på skärmen Eh, det den har bland annat en garage som de körde i garagen där, där perarna matchar låten som spelas Och också, eh, det var någon, någon som hade påpekat att det var någonting med någon bil eh, Någon sån här, extremt nördig detalj kring bilar mm. Sånt där som också matchade perfekt mm. Och det är, så, det är bara soundledig som De har suttit där och ljuddesignarna har suttit, någon har suttit och säkert svurit i flera jävla månader Över att han ska sitta och klippa det här För att det ska Eller matcha eh, Någon har suttit och hatat sitt jäkla liv Medan han har suttit Julian Slater och andra i teamet Har suttit och svurit och fuck den här jävla skiten jag är, jävla, att... jag är så jävla trött På att sitta och matcha den här Den här 10 sekunders sekvensen i en månad För att Edgar Wright Kände sig lite inspirerad Ja men den gör ett sånt här grimt jobba Därför jag tycker Blade Runner, Baby Driver är den ljude design och förmodligen ja. Dunkirk då är ljude mix Ja, jo, men jag är benägen att hålla med när du put it like that, mm. eh, så så ja ja, behöver inte säga mer där tror jag, vi ska gå vidare till Tims absoluta favoritkategori här tror jag, men bara för att det är Tims absoluta filmkategori så ska Niklas få läsa upp de nominerade här och det är då bästa cinematografi eller bästa foto om vi ska ta det på ren svenska Niklas, vilka är de nominerade? Ja, samma filmer som vanligt Ja, Uh, Blade Runner då mm. 24-9 av Roger Deakins 14-14 ja. <laughs> nomineringen 13-14 nomineringen för Deakins mm. Utan Darkest Sorry <laughs> ja. Darkest Hour uh, Bruno Så. Del Bonnell Del Bonnell Kulan Bonno hade varit med <laughs> Bruno Bonno <laughs> Dunkirk uh, Anyway av Heitermann Heitermann. Vilken hade han gjort? Dunkirk. Emma The Av Rachel Morrison. The Shape of Water. Av Dan Lauston. Mm. Där har vi de nominerade. Och, Tim, det här är. Det här är vi, vi, det här, du spenderade mycket tid i ett av våra tidigare avsnitt där vi listade våra bästa filmer från förra året med att belysa lite extra på fotograferna, filmfotograferna för var deras film. Eller många av mm. filmerna i alla fall så. Mm. Vad säger du här Alltså först vill jag ju säga att Det eh, är ju en, egentligen en skam Att det första i 2018 eh, Skett att eh, Första kvinnan har blivit nominerad i den här kategorin eh, Rachel Morrison eh, mm. För Motherbound eh, Hon gjorde också Black Panther eh, För de som undrade mm. eh, Det är samma ja. eh, fotograf om mm. den första kvinnan någonsin har blivit nominerad under den här väldigt långa historiken för den här mm. eh, fotograf förbudet och jag tror också jag läste någon artikel om att eh, den första medlemmen var heller inte allt för länge sen eh, okay. verkligen var det en en, en korvfest, eh, den här som eh, fotografi med... överlag tyvärr så, så ja, ja. Eh, så det, det är i alla fall kul att, de, att hon, hon fick nog med. För mm. Modbound för det är mm. Filmad film, jag tycker alla mm. filmer här är, har gjort ett bra jobb Det kunde väl ja. vara fler filmer Så att jag gillar, gillar cinematografi än något som jag har mm. fått intresse Det senaste året eller två ja. Har jag intresserat mig ganska mycket för Och lagt märke till mm. eh, De fortsätter med det skandinaviska temat Ska nämnas ja. Eh, ja. Förra året var det Linus Sandgren <laughs> som vann mm. För bästa cinematografi. I år är det Dan Laustsen som är från Danmark mm. som har jobbat med GMO del Toro. Mm. Yeah. Det tycker jag är kul, den är sjukt sk filmad. Mm. Men otroligt atmosfäriskt, där de verkligen har valt det. Heute heute, har väl Niklas en del att, att säga om? Tänker. Vad vill vi ändå? Uh, nej. <laughs> nej han är i, Underbar människa. <laughs> Ja, det får man väl faktiskt ge honom Alltså du, du har inte sett Anne Kirk Men du har ju sett andra filmer som Hoyte, bland annat Med Thomas Alfredsson Som de har radat har mm. mm. Ja, jag för mig han var Och um... Gjorde lite med Michael Merciman också. Det mm. kan ha varit att han var inblandad i, i Lasermannen. Alltså inte var Lasermannen utan inblandad Nej. i... Han, jo, han gjorde <skratt> var han det i Lasermannen han. Han också. Han står <skratt> <skratt> 2005. Pissvakt, det står där att han var en yes! synagetograf. <skratt> du fick in det! <skratt> ja, <What> precis. Yeah. <skratt> um, jag tänker på det, kolla vad pistvakt det Ja, det trodde, det trodde jag inte att vi skulle få in det. Faktiskt Niklas men... nämnde det för tio minuter sedan Eller hur länge Men det är inte så man kan gå från pistvakt Till att bli åskenominerad <laughs> För en av de snyggaste Filmade krigsfilmerna På många år ah, Ska ja. tilläggas ja, det är Enligt, det är Pistvakt är också snygg på sina håll Det är, det är dock ingen krigsfilm Men fair enough <laughs> Det är en krigsfilm på ett annat sätt Henrik Kriget du, i Norrland Du har inte bott hör jag det det har jag uppenbarligen inte gjort Jag kan säga så här att Jag såg Dunkirk Ganska sent Så mm. jag såg Blade Runner först Och där var jag övertygad Om att jag hade naturligtvis Den här Det är ju vinnaren i, i foto liksom. mm. Sen kom Dunkirk Och då blev jag lite osäker <laughs> men, men min favorit är fortfarande Blade Runner här Det är liksom det är... Ja. Det är top, top of the line av uh, alla här mm. Alltså det, uh, det måste jag också säga Det här var ju redan när folk sa När du utnämndes Roger Deakins för Blade Runner 24 Okej är det dags yeah. nu för Roger Deakins Att får den här åskan <laughs> Efter 13 yeah. nomineringar och inte en endast vinst Den här karriären han har haft det är liksom, Han har ju varit liksom en del av inventaret I den här kategorin yeah. uh, Han tillsammans med uh, vad heter han? Chivo Som var med alla hander och Gonzales inarito. Ja just det. Eh, men Jag glömmer glömt vad han heter Jag vet vad han kallar sig Chivo eh, Okej, okay, ja Nej jag nej, kan svara jag blanka. på eh, I alla fall eh, <laughs> Roger Deakins för mig också det, Den är så Visst han har fått verkligen eh, Leka med det han vill och de ljussättningar Det han eh, och, och till och med han själv sa ju det Att de, de, och den här filmen och det han pratade Liksom om ljussättning och sånt där så här, så här, Ja det är så mycket liksom ljussättningar Och så mycket olika scenerier och mycket former och det. Eh, jag, tyckte, jag tyckte faktiskt Att det var lite utmanande sa han. Jag det, var lite, det gjorde mig lite nervös Faktiskt och det är liksom Om de, Roger Deakin säger att det är lite utmanande Då vet man att yes. han verkligen har Pushat sig själv eh, ja. Och det har han verkligen Han har verkligen lyckats totalt mm. i den här filmen Den är eh, ja, så, verkligen. Eh, Liksom det behövde Blade Runner 2049 behövde no någon av Roger Deakins kaliber för att göra det de här. Definitivt. Eh, jag tror inte inte för att säga så, här, men jag tror det var väldigt få av de andra nominerade här som kanske hade kunnat göra samma sak. Det behövde någon som hade koll på de här detaljerna i, i Blade Runner. Eh, hans styr passar väldigt mycket. På. Mm. Hans stil passar väldigt mycket. Eh, Anaschile har The Shape of Water väldigt mycket också. Det är en sin mattografist. Oh ja, ja. Jag Lär, eh, som alla, ja ah, förlåt över om Blade Runner Killen hade kunnat eh, jobba med Pistvakt <laughs> det det var, ju, Den det hade vi... blivit väldigt, eh, väldigt eh, moody och med mycket kontrast och sånt där Det Roger jag, Deakins grej Jag vill ju väldigt gärna se Roger Deakins take på Pistvakt nu i Jo så fall det ville jag, jag, jag faktiskt det. också, jäklar vad den skulle bli Hallorera kameran över det här eh, över den här scenen där de har berg och en bar mm. liksom, som, som bara snurrar runt som i skymningssager från när man var liten ungefär. Fantastiskt <laughs> inte mm. <laughs> <laughs> uh, Ursäkta sidospåret <laughs> <laughs> <laughs> Nej, det gör inget <laughs> uh, Jag kan också säga att Hojt samma, samma ång som Hojt gjorde Pistvakt gjorde uh, han ju mm. också upp till kamp Uh, sedan Product. på SVT Play Product. Han jobbade för SVT kort sagt kan man ju säga då. <laughs> <laughs> ja. um, Lego soldat Äh, mm. Det också, också jag som sagt Dan, Dan Kirk gjorde han också Någonting som eh, eh, Det mycket handheld Om man ska tänka på att den här filmades med IMAX-kameror eh, IMAX-kameror eh, Väger var det De sa typ 50 kilo och något sånt där mm. eh, Och han handhöll dem I en guppande båt med annat eh, Det var den första Handhållna handheld IMAX Filmade filmen eh, Och det lyckades hojte mig Liksom att göra eh, Beast så Ska man berömma en snubbe för att han höll i en kamera Ja han höll En av världens mest sällsynta Och en av världens tyngsta filmkameror. Så Han Det är liksom och... bara något som Christopher Nolan Skulle komma på Ja men han hade ju frågat Är det möjligt det har hojtart Ja det, är något som, det kan nog fixa så Till och med Christopher Nolan var osäker på Om det här, om det här gick att göra Så de vet att det här är tung Tung utrustning Christopher Nolan har ju också sabbat en av världens få IMAX-kameror också under inspelningen av The Dark Knight Wait, Var det den här öppningssekvensen <laughs> eller vad? De, när det... de firade liksom en, en svinbyr IMAX-kamera mellan två höghus Jag vet inte om det var den eller om det var under lastbilsbiljakten <laughs> men, Jo, jo men det jag var jag tror det nog lastvis biljakten ja. tror, för det var väl att någonting flög in i den kameran och tog yeah, yeah. talar. Den, så att säga. Jag tror det var något sånt så att Christopher Nolan blir anförtogd med IMAX-kameror fortfarande tycker jag det är ju anmärkningsvärt i sig. Mm. Men eh, tur att han har bra cinematografer som vanhojtemats. Mm. Ja, men de gör det. Den är, eh, som, som sagt, sagt hur den, cinematografin, hur den får eh, hur den kan få en stor strand som får plats med så mycket mm. människor Och få den så isolerad och tom Och mm. eh, skräckinjagande ut Ja, precis eh, Och så kan jag nämna lite kort Darkest Hour har, är, är snyggt filmad Och har i speciellt eh, den som är i trailern Avslutningsscenen i trailen När eh, underhuset eh, är i så att säga i i liksom i stämning Hivar upp alla papper och det Och han mm. går därifrån Det är en sån snyggt filmad Sekvens som ser ut som att du var Plockad från en tavla i princip ja. När han går där och man ser liksom Skuggan och den är så jätte och och man ser liksom Regnet av de här sedlarna Som de har <laughs> <laughs> Liksom ja. regnat den, är, visst, den, ser så, den ser så arrangerat ut Men jag, jag gillar sånt här Den mm. ser, ser ut som att ha tagit en tavla, tavla. Ja Ja men det är ju ja, Precis, precis. Det, det, Och det är ju just så passande För en film som Darkest mm. Hour Som i stort sett är ja, men, Historisk fiktion Det är liksom mm. idolporträttet av Winston Churchill Så mm. jag ska Kasta in en snabb kommentar Jag gillar att dröja mig kvar vid det här Vid då För det är liksom Att den kategorin ligger så långt ner i ordningen hur de tar upp, eller hur de delar ut precis på Oscarskalan tycker jag är märkligt för det här är en av de absolut viktigaste när det kommer till filmskapande det är ju det är liksom mm. själva ja, det, är det renaste filmskapandet att berätta med bild och mm, så vidare alltså man skulle så... säga att strax under regissören rent i hiera, om man ska säga, om man gillar att prata hierarkier vi vet jag att Niklas inte gillar mm. <laughs> <skratt> <skratt> Nej, men alltså, om man ska prata rent hierarkiskt Så är ju efter regissören Så säger man att oftast är Fotografen är den näst viktigaste personen och den, den som har näst mest inflytande På hur film kommer se ut Oh ja. Det är för fotografen de två är, och många filmer är de två radappar. Yeah. Och det tror jag till exempel i Blade Runner 2049 var det ju Denis Villeneuve och Roger Deakins var ju liksom radapparet som bestämde hur visionen skulle se ut. Och det. det var inte som att Denis Villeneuve sa, sett ett ljus där när han sa, Jag är ute efter det här. Och då var Roger Deakins jobb att lösa den. Ja. Och de pratade lite, ja men hur vill du att det filmas sådär och sånt där? Och Den i Wildenöve var ju tvungen att få råd från från Roger Deakens hur man skulle mm. få det här att ut, mer än att Den i Wildenöve sa att så här gör vi. Ja, hur sägs. Mm. Så ja, och jag ville bara slå ett kort slag för, för Rachel Morrisons Mad Bound i hennes. Aha. Alltså, jag, jag har inte så mycket de, de, detalj. Kostnärligt mm. mässigt sätt att säga så. Men det, det är en väldigt. All, mm. äh, väldigt alltså naturlig. Ja, Naturalistisk, mm. socialrealistisk typ. Är, återigen, tror jag, jag pratar om det, det. Det är så mycket, den här filmen ger mig så mycket Steinbeck och och det här vredens druvor med heading California way och så vidare mm. hela den fast mycket mer skitigare och råare på det här viset det, Då... tyckte... det lyckades som också tycker jag eh, nu kanske det är liksom men det lyckades som väldigt bra med i Black Panther också tyckte jag ja. hade nån, ja. det var någonting i fotograferingen i den också som hade det här råa lite, mm. liksom lite mer avskadat, lite down and dirty mm. som. Som en viss person säger. Damn and dirty. Mm. Var det där du tänkte säga något. Ja. <laughs> ja. Damn it. Med är två mot den <laughs> Vi passar ju att de är dirty med Mad <laughs> Oh, indeed. Mm. Uh, ja, då rullar vi vidare till uh, bästa originalsång. Mm. Eller... Uh, Best achievement in music written for motion pictures original song Där vi har Tim, läser du de nominerade? Ja, uh, Mighty River från Mudbound mm. Av uh, Rafael Sadik, Mary J. Blythe och Tara Stinson mm, Sen har vi Mystery of Love från uh, Call Me By Your Name Av Sufjan Stevens Så har vi Remember Me från Coco av Christian Andersson Lopez och Robert Lopez. Stand Up For Something från Marshall av Common och Diane Warren mm. och sen This Is från uh, The Great Showman av Benji Pasek och Justin Paul mm. uh, Ja, jag har, bara, alltså, jag har bara sett en, två, tre av de här filmerna har jag sett. Mm. Jag kommer bara ihåg en av låtarna som man ska vara helt ärlig. <laughs> Okej, okay, vilken? is me Nej, jag har inte sett u big Show men jag har hört låtarna. <laughs> okay. Jag har hört Den går på radion en hel del, så. Ja, ja, okay. så den har jag hört. Den är väldigt, känns extremt filmig. filmiskt. Oh, right. Du lyssnar både på radio och köper äh, den fysiska DVDer. Okay. Det gör vi på jobb. jobbet. Alltså, Vilke, det är liksom... Vilken hipster du är, Tim <laughs> Jag vet <laughs> jag, jag har Bara hört Mighty River alltså Och sett den i filmen Och så där då, Men Sen lyssnade jag lite snabbt På Stand Up For Something För jag, jag gillar Common Och hans filmjobb Mm. Uh, det är alltså filmmusikjobb Så jag tyckte det var okej okay, Men mm. jag kan inte rättvist bedöma här riktigt mm. Jag gillar de två låtarna My 2 River och Stand Up or Something Jag kommer inte ihåg My 2 River måste man ska vara helt ärlig <laughs> Det, det beklagar jag, jag kan inte ge nej, någon nej, bedömning det, här nej. Då, så. Nej, nej, inte jag heller riktigt det är, Men det är alltså Mighty River är ju väldigt passande så, för, för, för filmens teman mm. Tema Och så sådär det, äh, så, ja, det, är, det är de afroamerikanska låtarna Som är bästa Om man säger så <laughs> Som så ofta <laughs> Som så ofta som... Afroamerikaner uppfann ju all modern musik i stort sett, så det... <går> det är så. Eh, har du något att tillägga här, Niklas? Vilken Tillföra? Tillföra, mm. ja, det var, lät lite dumt. Så. <går> jag har bara hört kammerna och jag tyckte det var helt ok. Mm. Ja, så jag kan inte tillföra så mycket där. Okay. <laughs> är det någonting tim du brukar ju ha lite koll på som, vilka som ligger bäst till i opinionen, så att säga, har du någon koll på. Mm, alltså jag skulle ju tro. Uh, oh, det tror jag jättesvå. Alltså jag vet inte det. Jag tror faktiskt det är väldigt svårt. Alltså, jag skulle tro jag har hört. Alltså det har varit en del prat om Kokos låt. Ja, som är D D Disney Pixar va? Ja. Ja, det är okej. Okay. Det är Pixar, ska säga ja. Alltså bara Pixar. Var eh. Coco den där filmen eh, som de visade en liten slut av på Kalle Ankas jul? Ja, det var det de som, var som det vi jag Kalle Ankas jul, men... Men Disney är, väl, Disney är väl också med på den va? ja, ja alltså be, ja? Disney äger ju Pixar Men ja, det, det här är, är ju en Pixar okay. Alltså ja. ren Pixar på ja, okay, och, ja. inte, och inte Walt Disney Animation Nej just det, nej, just det nej. Man får ju komma ihåg till exempel att Frozen var ju en Walt Disney Animation Och inte en Pixar-film Och den där oh gud, namnet försvann Moana, <laughs> tänker du? Moana, ja precis mm. Moana var också en Wall Walt Disney-animation, Disney ja. tror jag. Ja, jag tror det. Okay. Ja, det var det. Det var Walt Disney-animation. Ja, mm, jag tror det var det. Så det är en, en liten, liten skillnad, som sagt, mellan de två mm. eh, företagen. Även om de är samma, så är det en liten skillnad i hur de arbetar. Mm. Ja. Eh, generellt har Pixar alltid haft en högre nivå än eh, Walt Disney-animation. Ja ja, Vi går vidare till nästa musikkategori Vilket är Best achievement in music written for motion pictures Original score Eller ja, bästa soundtrack Skulle vi kunna säga Och där har vi då Dunkirk av Hans Zimmer Min favorit för Phantom Thread Johnny Greenwood från Radiohead Pär Är det väl mm. Mm. Var Det är det väl. Niklas? Mm. Jag har inte så mycket kode på Radiohead De, ah, Det okay. är inte så kul Okej okay. Fair enough uh, Star Wars The Last Jedi av Ja, ja vem? Vem kan det vara? John Williams uh, Det är väl han typ 40- eller 50- nomineringarna det är, är nomineringen Ja <laughs> uh, Det är svårt att så är det. 51 nomineringar har han. Ja, okej. 51 <laughs> <Så> Oscar nomineringar. <laughs> det är ganska mycket. Men, men det var det Radioplay såg jag här. Radiohead. Så heter jag. RadioPhase. RadioPhase. Eller ett band också, <laughs> kanske. Nej, jag vet Det är säkert en eller sån hipster. Um, <laughs> hipster, sån hipster-radio. Uh, We're RadioPhase. Ja. Det var lite kul. Lite kul. Så har vi ju två filmer till faktiskt också. The Shape of Water. Alexandre Despla eller Despla mm. Desplat oh, ah. <laughs> och <ja. laughs> och three billboards outside Ebing Missouri av Carter, Carter Burwell Carter Burwell hans första nominering sedan Carol för två eller tre år sedan Mhm. Mm mm. uh, vad säger vi? Yes. Jag har ju inte sett Fandom uh, Thread då, så mm. jag vet inte. Men det är lite spännande er. att en, en, en, en musiker från den alternativa scenen, mm. ännu en musiker från den alternativa rock-scenen, mm. ja, men den, där, den är väldigt i uh, Fandom Thread, är den, så den är väldigt uh, bra och intressant. Alltså, det är inte någonting som alltså, sticker ut. Alltså, min, min favorit, alltså, jag säger så här, John Williams med känns det för lång och trogen känns, jag tyckte mer ja. att Force Awakens stack ut mer eh, mm. det året kunde jag förstå nomineringen i år är jag lite jag mm. där, även om jag har sett och jobbat och hört de här låtarna nu på jobbet så pass mycket eh, <laughs> så, så, så tycker jag fortfarande inte att de, att de riktigt stack ut lika mycket, de är vidareutvecklingar på det som kom från Force Awakens, så det är ingenting illa, han gör ett bra jobb John Williams, det är, hans lägsta nivå är fortfarande enormt hög oh, ja. Det är bara oh ja. ingenting som tackar ut. Alltså jag, för mig så var det Alexander Desspla här, är, tycker jag, den bästa i år från Kjelly mm -hmm. Water mm. För det är en stor del av det också som jag filmar den här väldigt budda tonen. Sätts mycket i musiken. Ja, men visst, det är det där, va? Ja. Redan det öppningssekvensen har ju ledemotoriet i Children's Shape of Water som har den här delen fantastiska. Du vet, Wonder, jag skulle kalla för Wonder-atmosfären. Ja, ja, precis. Och har den, så den har en liten skruv till sig, precis som att den. Den är som en. Som, den är ju för filmen, så den är passande. Ja. Den har som en traditionell tema som sen tar en liten märklig skruv. Mm, eh, exakt. Eh, som, som, som är precis som den som filmen är. Som är väldigt något välbekant och sen är plötsligt att en märklig liksom, twist. Eh, ja. Så, eh, ja, men precis. Ja. Och jag gillar så som sagt Det är Hans Zimmer Jag i Dunkirk även om det är Hans Zimmer jag Lyckas få den här Väldigt påfrestande Liksom känns time is running out Grejen Oh ja, ja det, det är ju, Den här filmen är ju som gjord för att han Simmer-score i Dunkirk Så visst Och sen bara ljudet Använda, effektivt använda Utan att det kändes irriterande Det där tickande ljudet Han tickande klocka Ja, precis Som går i hela filmen Ja, nej men precis så det, det, det var väldigt snyggt. Och sen kan jag inte säga att av de jag har sett så är det ingen som fastnat riktigt mm. så. Äh, även om Alexander också är också min favorit. Sen gillar jag Carter Burwell överlag. Han är rätt mm. bra på att fånga. Ja, Carol, Jag gillade carol-musiken. Ja, sen, sen, han har jobbat väldigt mycket med Coenbröderna också och mm. fått väldigt många liksom, olika äh, scores. Så det är han väldigt bra på att fånga både ja, allt vad Amerikana äh, heter. Och mm. så lärde så han väldigt passande att göra något som Free Bo Billboards alltså det Det är nog faktiskt men... min näst. Den som jag gillar näst mest är nog mm. Free Billboard. Äh, ja, grym grymma, alltså Credit Song. Har ja, det väldigt, är väldigt, som du säger, Amerikana den. Ja. Jo, precis. Han, han kan fånga både den lite så här mörka sortens amerikana och lite mer uppe beat i sorten också. Då. Så. så Mm. F -f vad ska man kalla det? Nej, ja, skitsamma. Alla vet vad jag menar ändå ungefär. Mm. Så ja. Niklas, vad säger du? Nej, ja... du, kan, du hade inte sett någon av de här... Nej, just det. Äh, vad fan, gör jag, vad gör jag här? Jag vill inte att Star Wars Kidden ska vinna, bara trots. Ja, okay. <laughs> Nej. För är det är en trots. Nej, okej. att han... du får säga att Niklas, när du... Man <här> <här> har väntat på en i fem i år alltså. Alltså, Jon Williams, Williams har ju vunnit flera gånger Ja. Ah, okay. han har vunnit ah, typ, då... typ fyra eller fem gånger så jag tror han ah, nog. jag tror han är nöjd ja då behövs, då behövs det eh, och det ska nämnas att Niklas inte har sett en enda Star Wars film eh, bara som vet perspektivet här jag ska vi ösa in ska vi ösa in hatkommentarer De kan mejla det till mig De kan sms:a. Jag... Mejla dem till Rose okay. i ny... mm. <laughs> Nej, jag ska jag. Vad är ni sitt alltså <laughs> telefonnummer så jag publicerar det efter ni sitt telefonnummer Han gjorde en Åldsberg här så han, <laughs> han utmanar folk att ringa <laughs> ja. här. jag lät ju på det där numret Niklas. <skratt> det får, det får <skratt> du tolka själv sitter, sitter och säger siffror <skratt> mm. <skratt> Jag tror jag, jag tror vi går vidare här <skratt> <Ja>. <skratt> Och vi går då vidare till bästa Animerade Kortfilm mm. Som Är någon som vill läsa ja, det För jag ja, hitta okay. dem inte här eh, okay, Jag säger Dear Basketball mm. eh, Glenn Keane och Kobe Bryant inte, så, eh, Garden Party Victor Kerr och Gabriel Graperon <laughs> eh, Lou, mm. Dave Mullins och Dana Murray Negative Space, Max Porter Och Ru Kuvahatta eh, Revolting Rhymes Jacob Schu och Jan Lathauer mm. Han är med i kortfilm jag vet ju att Niklas har ju sett en filmen här mm. Har ni sett något av dessa? Nej Jag har inte sett den enda faktiskt nu så jag kan alltså hålla en monolog här på fem minuter Om Kobe Bryant Det, skulle inte Nej, det, göra, det är men inte kunna göra till filmen ja. som Nej men filmen är, Jag, jag um, tittade på den um, Samma dag som den kom ut Jag kommer inte ihåg när det var jag tittade på den för ja, Vad är det nu? Typ sju timmar sedan Men tio minuter innan vi började spela in mm. Och den baseras sig på Ett brev som Kobe Bryant Skrev när han tog adjö Av basket han lagt av Han publicerade det på The Player Tribune Fantastisk hemsida Och den här filmen då Utgår ju ifrån Där man får se att han tackar allt vad basketen har gjort För honom Och hur de har format honom som människa Etc Jag är svag för detta Mm. Och jag är ju svag för Kobis. Sen har han väl inte han kanske behandlat kvinnor så snyggt genom alla år. Det är ett understatement här, ja. Men vad har man kunnat skjuta ihop? Nej, man ska inte skämta sånt. Det, men de senaste två åren har Kobe Bryant tagit upp oerhört mycket av min tid. Mm. Jag vet inte varför. Jag läste en jättebra text någon gång om Kobe, men den, den är jättefin och som sagt, det är klart att när den handlar om det på det sättet så blir jag ju svag där. Mm. Eh, ja, det är väl det jag säger jag tycker att den är väldigt, väldigt, väldigt fin 6,5 mm. minuter lång Lägg det på den det är ju... Den är rörande mm. Okej okay. right. det är den du typar som vinnare <laughs> Ja <laughs> För personlig det är Din personliga vinnare kanske Den är en jag vinnare Det de här andra kommer igen. Vad handlar det om? Det kanske är något jätte. Det, och sen, så säger ni: Någon av de här handlar om. Det ska Det ska skrivas. kartet eller någonting. <laughs> eh, det var ju det. Alltså, jag tror ju. Här mig såg ju att den är ju Den tippade vinnaren i ju der basketball Vilket betyder att okay. Kobe Bryant kanske snart är en Oscar-belönad Oscar eh, Filmskapare För han står ju på listan också Som en av dem som ja. har gjort den här filmen ja. Men står inte Eli Lakers också på listan Och har gjort filmen Nej ja, Fast nu står det Glenn Keane och Kobe Bryant Ja, i och för sig. De kanske bara var producenter eller någonting. Mm. Skit i det. Det... det ja, ja det, det blir ju... <laughs> Alla rum där Kobe är är bra rum. Än en fjäder i hans hatt. Nej, mm. ja, men han har inte nog. Tydligen, tydligen inte. <laughs> Nej, men jag menar om vem är det nu som har en Oscar som man inte kan tro? Som också var ungefär liknande kategori som man vann. Alltså, när de säger man um. bara What, har han en Oscar? Uh, uh, uh, George Lucas. Uh, uh, nej. <laughs> George Lucas har det i in in in nej. Oscar. No. <laughs> så kan det faktiskt förlisa cool Brian få en Oscar innan George Lucas? Ja, då för Hitchcock Fick jag aldrig en Oscar? Nej för Alfred Hitchcock Går obelänad allt medan Kobe Bryant får den <skratt> <skratt> Vann Stanley Kubrick någon, Någonsin Jag är tveksam mm. eh, Faktiskt Det skulle väl möjligtvis Barry Lyndon men jag vet inte Jag tror faktiskt inte att han vann någon eh. Eh, Faktiskt också eh, Steven Spielberg har väl inte Har vunnit någon och ska det tror jag inte hmm. Jag för till just det För Steven Spielberg har ju anklagats Eller har lite varit uh, Ansedd som lite för kommersiell För att vinna Oscars jo. Det har ju varit hans Men en Kindlers Ja men alltså de har vunnit bästa film Men han hade vunnit själv Eller jo han var en Kindlers list Och Steven Brian Okej oh, Okej okay. ja. Right on. Mm. Uh, ja, det var han med dig just för, er... att han... uh. <skratt> för att han för att han. Ja, vad händer där nu? Nej, nej du, du, du började säga något Och sen slutade du säga ja, Men du började säga Läser du skulle nej, men... gå vidare Ja, jag skulle det, Men det var samtidigt som jag hörde Att du påbörjade något så jag... mm. Ja, ja. Gå, gå vidare Okej, okay, vi tar eh, bästa kortfilm Live action mm. Någon jag som jag... sett Någon filmen där Nej, men vi kan ju nämna dem nej. Ja, Vi har the De DeKalb De De Elementary Reed Van Dyck Ja, My Nephew Emmett Kevin Wilson Jr uh, The Eleven O'Clock Darren Seal and Josh Lawson mm, The Silent Child Chris Overton and Rachel Shinton Och sen Watu water All of Us Katsa uh, Ben Ruff och Tobias Rosen. Uh, Tobias mm. Rosen. Ja. Yeah. Hmm. I, jag, jag vill ju inte sitta som liksom kommentatorerna här på Aftonbladets livesändningar gör och bara, vadå man är jag? jag har ingen aning och jag bryr mig inte kan vi inte prata om äh, istället Så, äh, äh, jag, vet, jag vet bara men... att jag har läst om The Cow Element tror att den handlar om den baserar sig på ett äh, nödsamtal under en äh, skolskjutning äh, jag kunde man ju ja, tro eftersom Georgia. den hade något med Elementary mm. i titeln så. Ja, den, den har ett visst sätt den utspelar sig på som jag har förstått Och jag tror den också är favoriten Det kallas Elementary mm. Det är oftast i mm. de här kategorierna Som brukar vinna Det brukar vara ja. de här väldigt politiska ha någonting att säga mm. ehm, alltså, Animerade kortfilm Live action kortfilm Och kort dokumentär det Brukar mm. det vara så Ja just det Mm. Var det en tippad vinnare? Jag tror den är den tippade vinnaren Jag kan dubbelkolla den Men vi kan ju gå vidare så länge Så kan jag bara bekräfta ja. Mm. Ja då tar vi ju Det här är kategorierna Man aldrig ser Något i för dels är det, ja, det Svårt är det att få tag på det här, det, okay. ja. Då, ja, Dels är det lite svårt att få tag på Dels Nu, nu finns ju Vinny on Demand Som brukar ha många utav De mm. filmerna i de här kategorierna Så jag rekommenderar ja. det Och jag ska försöka leva upp till det själv också, Kanske men. Mm. Alltså, Problemet är ju att jag hade ju Tänkt mig att kolla de här Alla de här kategorierna tänkte kolla på Alltså bästa live-kortfilm, med kortfilm Och dokumentary short subject Problemet var ju att vi Brukar lägga ut den här typen Ungefär inom en vecka innan galan Vi spelar ju in de här avsnitten För att vi ska ju hinna redigera dem ja, så, jag, så jag har De har inte hunnit släppa dem här än Jag kan se, jag kan se att det Calb Elementary låg där jag vill ju helst ha paketet För att kunna se allihopa Eh, ja, precis eh, för de Kabel, Det kan väl vara 21 minuter långt Så det blir sån här en, eh, Det finns dock, har jag sett, vissa biografer I storstäderna som arrangerar mm. Visningar på hela paketet ah, ja. Eh, ja, De här är mm. animerade eh, både i Sverige Och eh, i andra länder eh, mm. Har de haft det så um, Ja, det, det är ju så mycket att man går trönt Mm. hittade där om i så fall Om det skulle vara någonstans då. Mm. Äh, vi, vi tar Bästa är. kort dokumentär då, mm. äh, Också ja, men, tillhörande är. här då. Vi har Edith plus Eddie äh, Laura Checkaway Och Thomas Lee Wright äh, och Heaven is a traffic jam, jam <laughs> Heaven is a traffic jam On the 405 <laughs> Frank St Stiefel eller Stiefel, Stiefel. Jag tror jag det måste vara, mm. ja. det måste vara. Uh, Och uh, Heroin mm. uh, Elaine MacMillan uh, Sheldon Och Karin Sheldon uh, Knife Skills Thomas Lennon Och Traffic Stopp Kate Davis och David Heilbroner oh, Heilbroner Okej okay. mm. <laughs> <laughs> jag har inte sett någon här heller Jag får ju inte spontant säga att jag gillar titeln På Heaven is a, is a traffic jam On the 405 mm. Den är lite, lite rolig Skulle mm. kunna Gillar vara inte att det inte bara en heroin där Ska <laughs> <laughs> ja, det, det, det. <laughs> Ska vi bara gå vidare Ja, vet du Något om någon, vilken som är tippad Någon favorit här eller så Ja, får gå in här Och kolla på oddschecker <laughs> <laughs> För <att> jag har, <laughs> okay. inte, har jag inte hört så mycket eh, Bäst eh, sh Documentary Short där eh, Då ska vi se Den säger Idif Pasedi Okej okay. Eller Herwin. All right. Mm. Det, det lät ju som filmer som ligger mycket i tiden i alla fall. Så. Mm. Med sina teman var det lilla jag läser om dem just nu. Ja, mm. så vi går vidare och kommer då till bästa dokumentär. Lång mm. dokumentär då. Tim, vill du läsa. De mm. nominerade är: Avakus, mm. Small Enough to Jail. Av Steve James, Mark Mitten och Julie Goldman. Faces, Places. Av Agnes Agnes Varda och Rosalie Varda och JR. Ja, ja. Sarsjus delicious Ja, icke. Icarus, Brian Fogel och Dan Kogan. Last men in Aleppo Den sista man i Aleppo <laughs> och Karim, Karim Abed uh, Sörensten Steen, Jespersen Förlåt Och mm. Feras Fayad Och mm. Strong var, Island Av Jens Ford och Jocelyn Barnes Uh, har ju du sett en vet jag i alla fall Tim, har du uh, sett någon här Niklas? Nej, nej. Jag har inte sett en för att uh, Den filmen ja, som, jag, som jag trodde Skulle bli nominerad uh, Blev inte det för det finns uppenbarligen Bara plats för en Syrien dokumentär I den här kategorin, de ville inte ha två Ja just det Ja just det, det, uh, sa det jag. Nu sa jag ja uh, CD of Ghost som många trodde var en lock uh, För att göra det, jag trodde också Den var den, den är otroligt grov uh, Filmen gillar den jag det, är grob. det är en sån här dokumentär man ser en gång Och inte pallar och ser flera gånger För den är så smärtsam mm. att se mm. ähm, Men läsmenyn i Aleppo Är väl favoriten tror jag Det, det känns ju rent spontant så. Mm. Är någon av de här netflix dokumentärer Strong äh... Island där Netflix va? Ja, jag tror det ja. Ikarus Icar, Icar, Den ja. Netflix också Jaha, okej okay. De tar sig in allt mer nu, Netflix-dokumentärerna Ikarus, den är de med dopningen Är det väl va? Ryssen, Ryssen, där Just det, med okay. dopningsskandalerna Där med ja, att de systematiskt dopade ja, just jag det. Jag har hört från trovärdiga källor Att det är en bra dokumentär Mm. Jag har också hört faceplaces Netflix håller ett uh, Hyfsat hög kvalitet när det kommer till dokumentärer. Sen finns mm. det ju lite för många undantagdokument. Ja, ja, det men... finns mycket skitdokumentärer de har plockat in också. Oh, ja. Men, eh, men... Alltså de, de dokumentärer har ju svårt att hitta distribution, men Netflix har ju varit där och kunna plocka dem. Ja. Eh, så en så del av dem finns akten... ju redan att kolla på. Ikerus finns ju redan där. Ja, men eh, finns det ju många av riktigt hög kvalitet man kan hitta. Och den, många faktiskt. av de andra kommer väldigt kort... Jag tror mm. att som läst mig in på, det inte förvånad men Om den vinner så kommer den förmodligen ligga på Netflix Ganska fort Åh oh, ja, eh, garanterat <laughs> För de brukar köpa in vinnaren nästan direkt Bara för att de har visat att vi Vi har eh, Men eh, Faces Places har jag hört mycket om Dels för att Agnes Varda är ju en som har Jättelång gedigen mm. karriär Och är oerhört respekterad Och är den äldsta nominerade mm. någonsin Tror jag eh, mm. Ah, ja, är finskapande i alla det. fall. Ja. Hon är 89 år. Ja, um, ah, okej. Okay. Så. Mm. Har du en... att hon är vinner ändå då? Jag, jag är benägen att hålla med. Det är Avrien prins Jag har Renjärna Trinsen tittat mm, på det. Jag på alltså, hon, hon jobbade ju under franska nya vågen, ska man ju nämna. Det här är uh, en som var, var en av de pionjärerna från franska nya vågen. Uh, uh, ja, ja. Uh, det så man tänker. På. Jag visste inte att de fortfarande lever och fortfarande var <laughs> Nej, men eller det är Så länge sedan franska nya vågen. Så. Ja, det är ju det. Det är ju 27. 50 år sedan så, mm. med det till så. så Okej. Okay. Ja, så nej. Det. Vi, då har vi inte så mycket att säga här heller. Men lite spekulationer hade vi ju mm. Ja, vi, vi ska ta eh, siss, den sista av de lite mindre kategorierna om man nu kan rättvis kan kalla den så det är ju inte riktigt de supertunga kategorierna vi går igenom den här, eh, har gått igenom i de här Mm. I den här delen Eller den här, de här delarna Till det här det blir faktiskt <laughs> eh, Och eh, Sista är då Best foreign language film of the year Bästa icke-engelsspråkiga film Niklas, du som är så god gäst här Tycker jag får läsa upp De nominerade Ja, jag har ju bara läst eh, <hör> eh, eh, Just det A fantastic woman Una mm. är fantastiska. The Insult Eller Insult Du ska köra på arabiska Henrik Jaha, ja. okay. det kan jag inte Jag ska säga på spanska på den andra Ja men jag har läst spanska Jag inte läst arabiska Fortsätt Niklas eh, Lavnes På ryska Meliobob Åh oh, Förlåt alla ryssar. <laughs> och på unga. Uh. Uh, on Body and Soul. Töstrulli. Töstrulli kröll. <laughs> uh, uh, och det här får du läsa på svenska här. Det har en svensk titel och den är väldigt kul. <laughs> Okej. Okay. Uh, den här får du läsa på göteborgska då. The Square. The Square Vad är den svenska titeln då enligt, enligt Wikipedia Så är den rutan Ja men just det ja, jag vet Rutan ja. är, det här, är det någon slags Göteborgs humor som jag inte fattar Nej jag, jag kan dra eh, Kort om du säger Vem det är som har gjort den Vi uh, har inte sagt det på de andra Men okej okay, Ruben Össlund Nej Ah, ja, men alltså. Okej, ah, okej. Okay, okay. Rutan där. Det var ett projekt han hade. Mm. Eh, jag läste eh, kanske 15 reportagen om ruben den <laughs> sista tiden, tim circa. Ähm. Ja varför jag vet var nu kommer du med en sån fem femton tjugo minuters om varför nej nej men jag, vill jag vill höra det, det här ja, ja, ja men det jag är menar för fin pratinnehållet var att han var på den där gaden i den här kan eller mm. mm. han gjorde alltid så när han pratade om filmen att det går ut på att det ska finnas en, en plats där man kan liksom en, en, en, en, en ruta då Mm. där man helt enkelt i princip allting står still så inför varje film gjorde han så att han, eller varje visning att han ställde sig, på Göteborgska, gillade sig själv mm. lade ner sin telefon och plånbok alla tillhörigheter på en ruta på golvet och sen då ja, det är det som är rutan Ja, det, det tog inte 20 minuter. Men han är fin <laughs> i ruben. <laughs> han är fin. <laughs> jag, jag, skäms på mig har ju inte sett den här. Jag kommer inte ihåg om den tog hem guldbaggegalan. Han är den. för stor för guldbaggegalan. Det är, gjorde den. Det gjorde den, ja, klart. Den gjorde. Vad han är ens. Jag vet inte, jag såg Jag han ju inte så långt att jag såg Det sista segmentet Där de tog med Den bästa filmen Den Den vann inte bästa filmen Men bästa regi och bästa foto Okej Vad hade mig? Bästa film gick till Ett ögonblick Tvitt för att Nej, Nile Hilton Incident Den har jag faktiskt sett Aha, okay. jag, jag har faktiskt <laughs> sett den, den, den hette, Men där hette det någonting annat Varför ska den vara den andra titeln Just <laughs> eh, den heter Cairo In Confidential Eller något sånt där En av Fares berörda Jag vet aldrig vem det är Fares, Fares, okay. fares, fares. Okay. fares, fares. Okay. Så Är det Josef som gör tv-spel då eller? Ja, fint, ja. Fint. Ja. Eh, nej men The Square har jag ju inte sett eh, Men fan alltså, <laughs> Om jag liksom jag har känt att De senaste åren Att jag mm. tänkt mycket på Kobe Bryant Så kan väl Ruben också Det är någonting med Ruben <laughs> Jag vill vara i hans närhet <laughs> Fair enough Men vad alltså, har de filmerna inte... här? Ja men ja, det ska är säkert bäst Vi har fått Jag har inte sett någon av de andra så Men jag tycker att alla låter hy, Hyfsat spännande och intressanta faktiskt mm. alltså, Andrei Sivantkinsev Sivant eh, Hur man säger För Loveless liksom, mm. Är ju en Väldigt eh, det är nog det största ryska namnet eh, mm. Just nu Han gjorde ju bland annat den där lilla Som är i, i princip mm. också En, mm. en väldigt eh, underlågmäld Men ändå sån ganska träffande Svinande kritik mot, mm. mot Ryssland Utan att jag tror att Putin och Kreml fatt, <laughs> fattar att det där var kritik Mot dem En prestation eh, i sig <laughs> mm, Nej men han, han verkar, verkar göra in en hel del eh, Samhällskritik Om ryska samhället Mm, eh, ja. med sina filmer så um. för att återvända till Ruben eh, <laughs> ja. lite av inspirationen tror han från ett torg i Värnamo faktiskt vad var finurligt av honom mm. när han åker tåg så sitter han gärna i djurvagnarna han tycker det är livligt där mm -hmm. min son, min son. Och på Bokerian så köpte jag hem en Ruben Östlund-bok spara, spara, jag vet att du har många Ruben-fakta här Och anekdoter Men vi kan ta dem mellan varje Så vi får prata lite om de andra också så. Ja, ja, absolut mm. så. Alltså, gre alltså grejen är ju att uh, vi det är kul att Sverige nominerade och är nominerad Och de har en bra chans Nu tror jag att den som det... Helt plötsligt, för det var ju har ju pratats om det faktiskt att The Square har varit en frontrunner. Men det var mm. en film nu vilken nu det är det är. Jag tror det är A Fantastic Woman Som helt plötsligt mm. har seglat upp Som favoriten mm. uh, A Fantastic um. Woman Verkar ju ligga lite i tiden uh. mm, Jag tror det var därför också Som den hade börjat ja. segla upp För The Square var, var favoriten Här under kan och sommaren Och, och alla. Ja. det så om Det här är ju vinnan, bästa utländska Helt klart den bästa mm. svidande kritik Utav fin kultur, kulturmänniskor som ja, ja. The Square de ska vara Jag har sett, jag har sett några scener Igen på jobbet har jag sett några av scenerna mm. eh, Och jag ser vad de menar Det är en sån här, en sån här svidande kritik Av Finkulturhud Hur de försöker att vara Avantgarde Uh, att vara avant uh, mm. Men det är lite sådär om man, om, Vill man egentligen att uh, Ruben Huston ska vinna <laughs> Henrik har ju förklarat Att uh, du gärna vill att han vinner Av vissa anledningar <laughs> Så, För att då kommer han Hamna i periferin Han kommer, få, han kommer alltså få si Sitta och, och, om han fortsätter göra film i Sverige, vilket jag tror liksom han, sä han säger att han vill göra, men så kommer han vinna och få erbjudanden i USA, och då kommer han hamna där. Men då hamnar han bland, bland alltså lägsta sorteringen. Han får börja på nytt och sådär. Hey. Ja. <laughs> Nej, men alltså Johan Renk jobbade sig ju dit utan, mm. utan att vinna några priser innan så på amerikansk film, så det är det ju en mm. större prestation i så fall men, mm. men jag, vill, jag, vill, jag vill gilla Ruben Östlund jag tycker han har öga för, för regi och sådär och regi, hur man, hur man komponerar en film som ser intressant ut men, men han, hans, hans sätt så, Alltså det, det är lite det här Hans sätt att eh, Som Många av de här av Svenska demonregissörer då, Eller vad man nu ska kalla dem Manliga vilket de är allihop också ska, De ska väva in Så mycket av sin egen Liksom jag vet inte personlighet och eh, nedslående syn på alla andra och eh, på allt annat liksom inom, inom konsten utom det de själva gör mm. Ruben Östlund är exakt en sån han är en sån som bara nu ska jag göra en film som kritiserar finkulturmänniskor mm. medan han i andra stunden sitter och att jag, jag är ju lite speciell så jag sitter ju mm. i djurvagnarna när jag åker tål mm. för att det ger så mycket inspiration eh, Mm. typ det, det retar mig Något som förbannat <laughs> alltså, alltså det är Som sagt ja, alltså, det alltså, jag det, det har sett <laughs> utav, uh, utav The Square Ser det intressant ut det Men så är det ju igen Jag tror just det där med Ruben Östlund Som, som är försöker separera liksom, Skaparen från konstverket Som gör det där ja. lite, Så man blir lite sådär att, För att, för att det, och det är inte att jag ogillar honom Det är bara liksom sättet han, han är här på är, är verkligen inte ett sätt som Som, som jag, alltså, jag Alltså jag tror säkert man har kunnat Snacka om han och kunnat ha mycket intressant att säga Men jag tror också att jag hade blivit ganska trött och, På att sitta Och lyssna på honom Ja och grejen är ju så här Att man skulle absolut inte bedöma Hans filmer mm. utifrån hur han Är Nej. eller framställer sig själv Men mm. så, fram, så Väljer han ju ändå att framställa ställa sig själv genom sina filmer på det här viset mm. och jag tycker det, det är en så det blir en så för ålder, det är den här den väldigt gamla synen på den den manliga autören den som gör allt och han är ett så stort geni och, och det, det här Bergman syndromet eller Truffaut eller ja, är det inte Truffaut kanske men Jean-Luc Godard och så vidare, mm. den här lite och, och, och jag, jag känner bara att så bra är inte Ruben Össlund Och därför hoppas jag inte att han vinner av den hållen Utan att någon som faktiskt... K kanske möjligtvis förtjänar den Lite mer vinner nu Utan att ha sett någon annan film Så alltså jag spekulerar bara mm. Men ja <laughs> Jag tycker inte att Sverige Ska vinna bästa utländska Filmer utan att ha sett En enda av filmerna Så det är bara på förutfattade meningar Om man ska vara rent krass mm. Nej men så alltså, jag, alltså, jag tror Nu vet jag att du inte gillade turist Turist har jag inte sett Och ähm, ja. du ska vara fin med Fast det här är ju inte så chockerande för dig Niklas Ni har ju pratat om turist Många gånger Jag har väl till, till och med pratat om turister I den här podden <laughs> Vad eh, jag menar då. Det vet jag inte. Jag, vet, jag är rätt så säker på att vi har pratat om den kanske med att den inte blev Jambi. nominerad det året. Eh, <skratt> för om, det var, vi pratade om, också om Snubben som, som filmade sig själv när Oscar-nomineringarna offentliggjordes. Och så skulle han göra en scen som speglade vad jag förstår vad härdsmältes i, eller den här mentala ja. breakdownen i turist. Ja. Ja. Eh, det säger en hel del om vem Ruben Östlund är som person Jag tycker, ja, jag tycker, jag tycker det är jävligt talande och utan att du ens har sett turist ja, Och hur han vill framställa sig liksom mm. inför andra Och det, det är det, en så jag typisk förstå, svensk han vill kulturman grej Så jag mår illa utav det alltså. men, men det har inte med saken att göra egentligen Så förlåt Nej men alltså, Det har bara liksom det där och få fram så här det säger liksom att, det är här, man, åh, jag kan jag kan driva med mig själv och kolla så, eh, kolla så smart det är för att jag imiterar en scen från eh, från min film. Ja, oh, jag känner oh shit, den, här, den här kategorin. Nu är vi skuggade ja. släck. <laughs> avriven slund. <laughs> avriven Östlund. Från <laughs> alla svåra sidor faktiskt här jag. Mm. Ja, oh, jag grejen så. Ja, ska... men är, alltså, vi, vi pratar utifrån de vi känner till mest när det ja. är liksom svensk perspektiv, så alltså, kan vi prata jo. mycket härdevis. För i Ryssland har vi kanske haft jättemycket att säga andra. inte eh, jag kan inte ta ja. Nej, men precis. Mm. Men, men i, i korta ord Jag, jag, jag kan inte Om Ruben Östlund Skulle vinna så skulle jag inte ha Något emot det så jag tycker bara inte Det låter rent spontant Som eh, Både liksom eh, Loveless, Una eh, Machère Och, mm. och eh, The Insult eh, Snäppet mer intressanta Än vad hans film Är Men det, mm. men det är bara smaksak kan det ju vara för min del också så. Men är de regissörerna så karismatiska och härliga? Ja, han... det är de kanske <laughs> Är han verkligen karismatisk och härlig då? Den enda gången jag skulle vilja sitta i en vagn fylld med djur är jag med Ruben sitter där <laughs> Och jag tar upp... en vagn fylld med Rubens så fick Jag alltså... bilder då Jag... Så jag, jag tror att Ruben och jag skulle kunna bli bästa vänner ja, jag skulle gärna se det, alltså, jag, det jag, jag hoppas ju att han inte är som jag tror att han är för då tycker jag uppriktigt men... synd om honom <laughs> <laughs> för, jag menar det, det, ja, men, ge, nej, men den grejen han kör den här föråldrade den, Roy Andersson grejen Ingmar Bergman grejen eh uh, bovideberg uh, uh, Bo grejen precis hela den här den, den superöverlägsna svenska kulturmannen som han vet allt och han kan allt och han, han har det största han har de konstnärligaste vackraste skaparhänderna någonsin och han har det, han har det skarpaste ögat för allting och så vidare och så vidare Medans, och, och de här ska alltid matas med all uppmärksamhet för de suger i sig allt de kan liksom komma medan talangfulla filmskapare i Sverige som Jan Jan Troell eller äh, Nemoan Äh, Mikael hamnar... Mersimän mm. Ja, Mikael Mersimän för den delen alltså... Lisa Aschen Lisa, en... Lisa Langsöft kan jag också säga Lisa, Lisa Langsöft, jag Lemhagen Jo, nej, ja men keep kan. coming Harald liksom. Hamrell <laughs> Okej, nu blungar vi oss slutet. <laughs> <hör> <hör> <hör> nej men, alltså de hamnar i skymundan <hör> De är i gränsen, Harald Hamrell Nej men vi kan till och med ta Johan Rönk liksom, talangfull och, och... till och med Ja, ha, nej men han tillhör inte så här eliten av regissörer som ändå Jan Troell och, och eh, de an, och andra när räknar man Lennart gör så av, av svensk liksom, Kulturellt bidragande film eller vad man ska kalla det eller vad nu Ali Spåkung kallade det när han skulle in. men eh, men för, för, för fan. Ja, men hon hade ju något sånt där verklig motivation i alla fall. Hur som helst. De hamnar i skymundan för att sådana som Roy Andersson, Ingmar Bergman och så vidare och Ruben Östlund, de ska ha all uppmärksamhet, allt beröm för att de är de vackraste, mest kultiverade människorna ever. Det, jag vet, mig så jävla mycket på det Därför tycker jag inte han är någon skön kille Återigen, det, det här skulle se... handla om De bästa nominerade filmerna Kan vi inte göra special på de Ruben? Jag tror vi just har gjort det här, faktiskt. Ja, Jag tror, också det. Jag tror vi har pratat i typ 40 minuter Eller någonstigt Om den här kategorin Och typ 35 eller 36 minuter Av, av dem har enbart handlat om Ruben Östlund Och så, ja. vem man är som person Och inte han har ingenting vad, han, vad hans film har handlat om <skratt> För att inte av dem har sett filmen <skratt> Nej men det är så här Ni får när ni bjuder in mig <skratt> Det här var, Ja det är fantastiskt Det här är det bästa extra materialet Tror jag vi kan bjuda med i alla fall Eller, det, det, det, det, det här, här. kommer kom ju med i avsnittet Ja, äh, min inspelning ligger på två timmar och tio minuter ja. av de 45 minuter vi optimistiskt satt upp som tidsgräns för den här. Ja, men jag tror vi Så. låg hyfsat bra tills vi kom till de här två, typ tre sista ja. äh, där vi fan bara bara prata i 45 minuter bara där. <stryk> det där <stryk> drog iväg. Hm. Vi ska faktiskt avrunda den här delen Del eller jag vet inte om vi rimligtvis delar upp den här i två delar kanske men... en rubendel ja, precis. ja då blev det tre delar då <skratt> Ja. <Ruben skratt> en med, en en med de två två delarna är liksom de kategorierna uppdelade och sen en rubendel <skratt> Ruben kan inte den, den heta kan inte den heta Ruben och Niklas i en vagn <skratt> Ruben och Niklas i en vagn ja. <skratt> <Okay>. <skratt> vi ska vi ska fila lite på titel, titeln ja. faktiskt <skratt> Vi kommer återkomma Strax innan Oscarsgalan Med Möjligtvis också två avsnitt Där vi skötar Om de riktigt tunga kategorierna mm. Då har vi förhoppningsvis Kommit över honom mm. Så inte bli mer <går> Så until then Får ni ha det Ha det fint Plugga på -filmer, eh, eh, the Square, Medan ni kan Jag kollade The Square för all del mm. eh, Ruben, Ruben, Ruben, Ruben är säkert glad Men nu får vi inte prata mer om Ruben För det, det, det Fan, jag har en bild I huvudet nu bara Som, som jag känner att jag börjar få feber här nu. Alltså. <laughs> ja, det är slut nu. Nu får vi lägga ner här. Det är slut. Och jag ler när jag talar. Det är, är för dig. Ingen som tvivlar på det, Niklas. <laughs> ja, tack för oss för tillfället. Vi återkommer med mm. nästa del snarast. ja Hej! Hej!